Ejátszva az úcska színi nem. nem! Én csak boltba járok, sajnos boltban már. Nem! Nem. Hogy másik nem! Ahó! Elég! Helyfel Jancsí! Piala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mikilódik már itt! Ez már jobban emlékeztet arra, ami volt régebben, mint amit tegnap volt. A zene az elég hangos? Ja. Akkor ezek szerint reggel még halkabban hallok, mint később. Miattal nem kell kimenni. Sőt. Új napra Ma 2019 helyett 2020. január 7-e van és Ked. Ezt szét kell tudni választani hogy mennyi van még hátra ebből a Petmetani-ből, valamint, hogy mennyi a pontos idő. Az egyik visszaszámol, szeretnél Marci, el látni egy olyan órát, amely mutatja a hátra a levő idődöt? nem, igen, ja. ja, igen még 6.52 által ugye az óra meg előre megy úgyhogy ez nagyon kínos lenne az ember ez csak azt látná, hogy 6.45 az baromi kevés nem tudom, hogy mire lenne elég tehát én például felhívnám a lányomat hogy apád rövidesen meghal akkor először azt mondaná, hogy tudod, mit mit anyám, tudod, hány óra van? Csak ezt este mondta, a vágya meg reggel mondaná. Mire meg felébredne addigra, meg... Ilyen. Az az én hibám, hogyha ezt úgy érzem, hogy ennek hangosabban kéne szólni. Nem. valakit tegnap éjjel szantan jegyet próbált általam szerezni pénzért, tehát nem ingyen, de én nem tudtam neki szerezni. Ha mindig vannak csodák, hogyha önök úgy gondolják, hogy képesek arra, amire én nem, akkor dörö.fi Ugyan, mi nem számít? A pont. A zsíméles e-mail címekben nem számít. Jó, akkor csak annyit majd. akkor mit kell mondani? Minden? Több minden mert pont nélkül is, meg ponttal is ugyanúgy működik. A pontot egyszerűen nem veszi figyelembe. Jó, de minden, van. Betű, minden nem tesz pontot. Csóval. Érdekesség. Ma már érdemes volt felkelnem, mert reggel amikor az autómmal, akkor a sárhány a jobb oldali részét kicsi bontottam, de hogy visszalöktem, legalábbis ilyen, ilyen pattogó hangokat hallattam, vagy hallatott. Nem állítanám, hogy karosszéria szerelőnek legalább olyan jó lennék, mint amit te művelsz ott a de minden esetre nem vesztettem el egy otthonomból idefelé jövett a sárhányomat, ami azért egy jó érzés volt. Ja, tök hülyén néznek ki az autók, amelyeknek nincsen első vagy hátsó sárhányú jön. Ma tehát 2020. január 7-e van és 10 percem volt reggel 7 óra. Ugye ahhoz is hozzá kell szokni, hogyha én itt kinézek az ablakon, akkor nem látok semmit. Ez abban alapján megállapítani, hogy a nap felkelte vagy sem. Még nem. Mit te látod? Tippelek. Jó, ott nem egy falban? Nem, egyébként. Jó. Jó, az olvasó szemedben van rajtam, úgyhogy lehetséges, hogy az olvasó már nem látnám a felkelő napot sem. Nem, az világosodna. Jó, rendben van. Én nagy hiszem neked. Ha nem hinnél, de akkor nem is ülhetnél ott. De... Bocsmarcival beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése is, hogy önökkel is beszélgetek-e, az annak a függvénye, hogy felhívják ki a 0618770877 0877 es telefonszámot. Ez a mai reggel a gördülékenység maga tegnaphoz képes, de minden kezdet nehéz, és hogyha abban jutunk fél nyolcig, relatíve kevés problémával nem fogom magam elbízni például, hogy önmagában nem érzem magam egy búvárharangban, ahhoz úgy hozzászokik az ember, mintha a szél életét is leélhetné búvárharangban, vagy... És hát ugye az én asszociációim, amitől mindenki retteg egyenes behozza a búvárharang után kedves Marci Novozánski Fanni. Te tudod-e, hogy ki Novozánski Fanni? Azt hiszem. És azt olvastam Novozánszky fanniról, hogy az ügy, egy ügyvéd szerint, aki nem tudom kinek az ügyvédje. Lehetséges, hogy Novazánszki fanit egy kútba dobták be, és akkor őt ellepje víz, és akkor a kutyák nem tudják kiszagolni. Nem tudom, mondtam-e, hogy a műsor 14 éve olyatnak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. És hogy Magyarországon egyébként nagyon sok olyan kút van, ahol a Fanni egyébként befér. És akkor így el, elszörnyedtem, hogy eszembe jutott az a spanyolországi történet, amikor egy kisfiú esett bele egy ilyen kútba, és hosszú ideig abban reménykedtek, hogy abból élveszedik ki. Pedig előtte egyáltalán nem volt arról szó, hogy bárki el akarta volna tenni, és akkor szóba került az, hogy ez milyen felelőtlenség, hogy az a kút az, ami bányászati tevékenység következtében maratott. De én egyáltalán nem voltam, és vagyok tisztában azzal, hogy Magyarországon, ha az ember közlekedik, akkor csak úgy egy kútba. És hát, ügyvéd úr jó voltából ezzel szembesültem, és azóta is ez van előttem. Én utoljára Ugandában szembesültem azzal, hogy az embernek nappal és éjszaka is a lába elé kell nézni, mert bármikor egy akkora gödörbe eshet, hogy onnan soha büdös életben nem fog kijönni a fényképezéssel óvatosan, mert előbb-utóban fogom hinni, hogy én valami nemzetközi sztár vagyok, jó? Tehát azért és ahhoz nem vagyok hozzászokva, vagy velem szemben valaki, ahhoz meg végképpen nem, hogy fényképezzenek, miközben reggeli műsort vezetek, és beavatom önöket egy műhely titokba is, nekem az is nagy nehézséget okoz, miközben a honpola biztos boldog lenne, hogy nem mackón vagyok itt, mert ugye megtisztelem az itteni személyzetet abzzal, hogy mert én egyébként és nem szép bevallani, de a gyorsaság kedvéért is ilyen egészen szörnyű ruhákból szoktam belerángatni magam reggel. És ha megkérdezik, hogy én vagyok a fia és legfeljebb letagadom. Tehát most érted, hát, mibe kerül nekem az? Nem is olyan nehéz. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy többek azt kérdezték, hogy nem -e lehetne itt egy kamera, és hát én például, hogy tegnap nem volt itt kamera, ami mondjuk ragyogóan működött volna, szemben a többi dologgal, hát az, az végképpen, tehát hogy én magam hangban szalonképtelen vagyok, azt még elviselem. De hogy képben is szalonképtelen legyek, az elég szombat este. Na jó. 061 877 0877 Ha bármit meg szeretnének velem osztani, nem tudom, hogy mit, de bármit, akkor telefonáljanak. Szembe hogy elhoztam egy Rolling Stones cd de nem az van benne, mint amiben reménykedtem mert Most a Ruby tuesday kéne szólni, és ez biztos, hogy nem az. Brother, Ugye volt a Bergenditől a hétfő reggel, ma lett volna a Ruby tuesday -et már a második nap nem sikerül következetesnek lennem. 061-877 0877 Arra kérném önöket, hogy attól mert most éppen úgy tűnik, hogy minden működik, attól a telefonálási kedvük az ne szűnjön meg. Talán Vajda János kérdezte egy Facebook bejegyzésem alapján, amikor azt mondtam, hogy megújult szellemben szól meg a kejfejenség, hogy volna, vagy volna-e szükség arra, hogy megújult szellem. Nos, én erről majd beszélnék részletesebben, nem biztos, hogy ma, de az például, hogy egy műsor megújult szellemű lehessen, a kelyfejáncsi esetében annak elengedhetetlen feltétele az, hogy a hallgatók azok részt vegyenek a műsorban, és olyasmit jelenítsenek meg, amit én egyébként nem jelenítenék meg, mert eszembe se jut. Itt nincs senki. És itt... Ticchenken. 0 877 és 0, valamint még egyszer 877. Yeah. Jetzt stop. Weißt du was? Bleibt jetzt. stop. in Zentrum. stop. Még a mocsárszagú a Jó, például ennek a, Ezeknek a cd-knek is Ugyanez volt a petvenetelnében A hangja sokkal alkalmint Hogy ez a fülem a problémája ha erő a reményhez sincsen állom, Ha jel. nincs remény Ha nincs remény Ha nincs remény De a nap Amíg telefonálnak, elmondom önöknek Te a, a flau, ez a stimmel S a tények jó szívű doktoraként Lek a csintrán, súnyi holgy a szemén Tény a Föld, nem tűnik a baj, kicsinyos Ne veszélj, és se 061, 877 és 0-877 ezt még nem mondom teljesen úgy, ahogy majd később mondani fogom, de türelmüket kérem. Ahogy látom, Szantana személye, soha még nincs. Azt írja XY, aki férfi, hogy mintha csöpögne valami csap, van egy csöpögő hang a háttérben. Netről hallgatom. Ezt írja XY, aki Péter. Meghallgatom mindjárt. Valami csöpög. <gül> Jó, ő azt érzékelő, hogy a konyház a műsorban van. Kedves Péter, rövidesen, megtudjuk, hogy ön van-e konyhában, vagy mi. 061-877, 0877, ma 2020, január 7-e, kedvan. És 6 perccel múlott, 418. XY-naki férfi. Nem csöpög semmi sem. Semmi sem isen csöpök, Max a hallgatónál. Azt hiszem, hogy most például olyan fontos pillanatához érkeztünk a műsornak. Arra kérem önöket, szeretnék összegyűjteni 10 telefont. Csöpög valami a műsorban, vagy nem csöpög? 061-877-0877- arra kérem önöket, hogy ebben a rendkívül fontos kérdésben legyenek szívesek megnyilvánulni. Tudom, Iránban ennél fontosabb dolgok tűnnek, talán a klubrádióban ismétlésben is arról lehet hallani, hogy emelkedik az olaj, miközben azt mondja a szakértő, hogy nem tegnap is azt mondta, hogy nem emelkedik jelentősen, és ma is azt mondta, hogy ez valószínűleg az ismétlésből fakad. De ha nem fognak telefonálni a tekintetben, hogy csöpöge valami a műsorban, akkor nagyon el fogok keseredni. Csöpöge vagy sem, meg hát ez az első próbálkozás, hogy az ember záros határidőn belül össze tud-e szedni tíz hallgatói telefont, ami ugye a tegnapi szerintem katasztrofálisan sikeredett, mások szerint kevésbé katasztrofálisan sikeredett műsor után egy bátor próbálkozás, de most mindjárt kiderül. Ön hall egy csöpögést! Jó, a következők, nem hallok csöpögést a bakcsomópontnál. Jó, a bakcsomópontnál, tehát nem csöpög. Csöpöge máshol, vagy nem csöpög. 061877-0877. Jó, Marci, te nem vagy hallgató. Meg te elfogult vagy. Most érted, hogyha te azt mondod, hogy nem csöpög, az azt jelenti, hogy a te szolgáltatásaidat kell igénybe venni. De most azt nézzük, hogy másmit mond erről. Tehát. Jó reggelt. Ha a bonat, nem csöpög. Önnél se csöpög. Jó. Uh -huh. Rossz gombat nyomtam meg. Mikor a bonat, nem Jó reggelt. Jó reggelt. Külső válti sem csöpög. Ön egészen biztos, hogy meghallaná, ha csöpögne valami? Hát valószínű, hallanám. A fülemmel nincs probléma. Én például a hétvégén egy olyan helyen voltam, életemben először voltam Airbnb-ben, ahol én nem tudtam, hogy rólam is írnak jellemzést. Ön ezt tudta? Nem fogalmam se volt róla, csak néha elszenvedem a, az oda jövőket. És Tehát a, az a ház, ahol ön ott van Airbnb. Igen. És mit kell elszenvednie? Hát zajonganak, szemetelnek, elég uh, furcsán viselkednek néha. Hát nem hogyha önnek hát, kéne jellemzést írni a, a vendégekről, akkor azok máshol nem jutnának ilyen szolgáltatáshoz? Hát nagy valószínűséggel az 50%-uk nem. Én mindenféle jogszabályi változásról hallottam, de nem biztos, hogy miért vad, hogy én mit tudok, és azt is tudom, hogy most már rabolom az idejét, úgyhogy ha feltartom, akkor szóljon. Én csak azt kérdezem, hogy a társasháznak, ahol ön el lakik, az elmúlt időben nem lett olyan töbletjogosítvány, amit érvényesíthet a, a tulajdonossal szemben, vagy átellenben a tekintetben, hogy ő milyen módon és hogyan adja ki a lakását? Hát ez olyan tulajdonos, aki külföldön él, Üh, viszont nem engedtünk új üh, lakásnál ilyen tevékenységet. Mert ugye egyébként Ennyi arra már javasítványja elérni. van a Valaki szerette volna, és önök azt mondták, hogy nem? Igen. És ezt milyen igen. arányban kell megszavazni? Hát üh, basz, nem vagyok a szakembere. Az, az, az a döntés, ami született, az ennek a lakásnak a következménye, az, ezt a lakást bérlők viselkedésének. Igen, igen, igen. igen. És mennyire volt szomorú? A tulajdonos? Vagy az önt egyáltalán nem érdekli. Hát, nézze, az, az én kényelmem ebből a szempontból, meg, meg a család kényelme, meg a többi lakó kényelme, <gül> és egyáltalán az, hogy normálisan lehessen élni, az többet ér annál, mint hogyha valaki elszomorodik emiatt. Ez egy nagy ház? Mm, igen. Jó, én a magam részéről még a felső szorszéthoz el kell, hogy látogassak, hogy a fölötte lévők azok, akiknek a következtében én az erkéjemen időnként cigarettacsikket találok, mert azt például nem találom normálisnak, hogy befújjon oda a szél olyan cigarettacsikeket, amelyeket nem én hagyok ott az sem lenne normális, hogyha én a cigarettacsikeket kidobnám az erkére. Igen, hát egyáltalán én azt gondolom, hogy bizonyos kulturális szint szükséges ahhoz, ha már valaki dohányzik, akkor ne dobálja el a csikket. De ön, e, a tudná valószínűsíteni? Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, most itt saját magamon, bár én ugye nem dohányzom, de időnként a szivarozás nagyon ritkán előfordul, hogy azt valószínűsíti, ha fölmélek, akkor milyen lesz a fogadtatása? Hát... Tehát milyen az, amikor én felhívom valakinek a figyelmét arra, amit ő pontosan ugyanúgy tud, mint én? Csak éppen nem tartja be. Mert én azt Erkébe gondolom, hogy az lehető, nem lenne sokkal jobb verzi, hogyha kidobná az udvarra. Vagy az erkélyen át az erdőben, mert előttem nincs udvar. Igen, egyáltalán ez a fajta viselkedés nem egy ö, normális dolog, szerintem. Ö, hát lehet Elutasítás is, de az is lehet, hogy elfégyeli magát, és után nem fogja kirobálni. Egy ilyen szituáció ez mennyire ez a, alkalom? Ezt ez, ez tartom a kisebb esélyének. Jó, de hogyha mi ismernénk egymást, akkor ön azt mondaná, hogy készüljek arra föl, hogy ez agressziót szület. Hát igen. A mostani viszonyok között, ahogy az autósok is reagálnak a különböző Szerintem Nor, normális ügyekre, meg most egy Jó, azt kérdezem zárásképpen, aztán békén el, hagyom, szem, hagyom szem, hogy igen, egy a... ilyen szituációban, amit leírtam, ön végül is fölmenne szólni, vagy azt mondaná, hogy hát végül is eltakaríthatja ön is más csikét az erkéről, bár ez nem, de nem lenne az öntolga. Hát ez körülbelül ilyen 35-40 éves koromig ez így lett volna, de most már 67 évesen bármikor, ső, tehát most már 10 évvel visszamenőleg már, már arra is játszólok, aki elémbe áll a sorba. Régebben azért nem, de most határozott vagyok ilyen esetekben. Köszönöm, hogy hívott nem ebben az ügyben. Ott tartottunk, hogy csöpöge valami az adásban, vagy sem. Eddig hárman mondták az, hogy nem, de még hét helyi kiadó. 061 877 0 csöpöge valami az adásban, vagy sem. Az, hogy mit csöpög, azt lehetőség szerint ne részletezzék. Jó reggelt. Közesső az adásban. Még egyszer ne a az <coughs> Nem esik a víz az adásban. És hogy szól? Na, mi jól. Hál' Istenem, most itt a várostiget hallgatom. Aztán vannak olyan pontok, ahol nem, lehet majd ott hiszen, nem És ezt milyen megélni? Milyen megélni akkor, amikor én nem a szabad Európa rádió vagyok, és nem arról van szó, hogy zavarják az adást? Tehát milyen ezt megélni? Mert én ugye ennek megfelel jártam a várost, én bevallom önnek őszintén, a maradék hajamat téptem, függetlenül attól, hogy tisztában voltam az adottságokkal, tehát hogy nem, nem a rádió hibája, ez van. Az, hogy szeretnék el az túlzás, de ez van. De ön ez hogy éri meg? Hát rosszul, vannak rádiók, amiknek nagyon-nagyon és a nem minőségi műsort sugároznak rajta, még a, amit sugároznak, az is borzalmas. És az rosszul esik. Arra válaszoljon nekem, hogy én tegnap ugye szembesültem ennek a rádió műsornak a hallgatottságával, és a reggeli hallgatottság egyébként nem volt olyan nagyon rossz. Az összes reggeli rádió műsor közül ennek a reggeli rádió műsornak a 12. hely jutott az internetes hallgatottság alapján, hiszen azt lehet mérni. Az a műsor, vagy azok, azon műsorok közül egy, amelyre ön említést tett, az nem csupán első, hanem a nagyságrendje az olyan mértékben nagyobb, mint az enyém, ami rám nagyon rossz hatás gyakorolt, és a többiek a leghatározottabban lebeszéltek arról, hogy én ebből messze menő következtetést De mégis, ahogy ezt annak idején mondták, ez az utca hosszal való lemaradás, ez elgondolkodtatott. Egyáltalán sajnos van bennem egy versenyszellem, ami, amit ki lehet váltani. Amíg nem tudtam, hogy én vagyok a 12., addig baromira nem érdekelt, hogy hányan hallgattak. De most most, hogy kiderült egy 12-dik, ugye az volt bennem, hogy akkor én nem vagyok a 11 vagy a 10 de a különbség az óriási. Ön azt mondja, hogy nem minőségi. Mi, a, mi áll annak a hátterében, hogy egy ilyen nem minőségi műsornak, de korábban is ilyen műsorok voltak élen, ilyen, ekkora hallgatottságokon? Azért valószínűleg a hallgatókat nem érdemes olyan mértékben lebecsülni, hogy ennyi igénytelen ember lenne. Mi lehet az oka? Egy az, hogy olyan műsorokat, ami mondjuk önvezet, nagyon kevés emberhez jut el, és nem kapnak más. Jó, én azt gondolom, hogyha én a Kossuth Rádión szólnék, akkor se hallgatnának szerintem annyian, bár most hirtelen belegondolni, hogy én a Kossuth Rádión szólnék, önmagában egy furcsa elképzelés, de önben mennyire van versenyszellem? Hát van, van. van. És alapvetően van, vagy kiváltható? Kiváltható, kiváltható, de érdekelnek olyan dolgok, amik kihívást jelentenek. És jobban szereti, Amko, ki van hívva önben a versenyszellem, vagy jobban szereti, hogy a békével hagyva? Mind a kettőt szeretem, de a versenyszellem a tízkalmosok. És a felesége melyiket szereti jobban, ha van feleségű? Van ö, kedvesen párom, a feleségem már nincs, elváltom szeretem, hogyha vele dolgok, Férjét, magad, nem tehát, ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy a, a barátnője mit szeret jobban, amikor önből előjön a versenyszellem, vagy amikor nem jön elő? Hát biztos, hogy azt ami előjön belőlem. A honbala nem ilyen Bár most lehetséges, hogy nem ismer magára, de az is lehetséges, hogy önből másféleképpen jön elő a versenyszellem, és belülle másféleképpen jön elő. Tehát, eg egész biztos. Mondjuk forroslegesen nem akarok konfliktusba kerülni, ami lehet, hogy nem velem, de, de, de ha valamivel versenyezni el, akkor miért nek? az, második lesznek. Ön a munkájában egy olyan munkát végez, amelyben a teljesítményét vel naponta szembesítik? Én autóbusz vezetek így aztán Aha, mindig akkor. oda kell figyelnem is. Jó, de akkor ilyenfajta kényszerű nincs? Nincs, nincs, nincs, nincs. Én inkább azt, hogy odafigyelni, és mögöttem mindenki épségben félbe írja. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm a hallgatást. Te... Megint a most, Meg... most már tudjuk, hogy négy ember azt mondja, hogy nem csöpög, és mint tapasztalták, teljesen visszaélök az önök telefonjaival, mert aztán a legkülönböző irányba eltérek. De az ötödik hallgatót is meghallgatnám, és aztán valami új kérdés kell kitalálnom. Jó reggelt! Aló! Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Nálam nincs csöpögés a 20. kerületben. Meghalom el? Hát, szülelek nagyon, de nem hallom. Önnél radiátor van? Nálam radiátor van. Az már csöpögött? Hát volt már, hogy folyott. De valami önnél beszél. Hát a rádió. Jaj, igen, ez, ez, ez, ez, ez a késleltetés. A... Igen, igen ez még hozzá. miután interneten tudom csak hallgatni, mert a, kb. A 8 rádióból egyenszer lehet bepogni. Megpróbált a 8 rádió? Igen. Azért higgyel, hogy ez fantasztikus érzés, hogy valakiben ilyen elszántságban Többet. a teki. Igen, én, én, én, jó, jó. Annak jobban örülnék, hogyha 8 rádió szólna önnél. Valószínűleg akkor azt gondolnám, hogy elmebeteg, mert hát valaki miért hallgat egy műsort 8 rádión? De... De és se semmi? Én úgy szokott, hogy szól a fürdőszobában, oda megyek a konyhában, minden helyszékben szinte van rá. És mennyire nem szól? Semennyire Sem nem, nem szól, csak zúg, csak zúg. A kocsiban szól, lenne az utcán, de a házban nem, hát ez egy panelház, ilyen betonok. Azért én nem sérteném meg ezt a házat, lehet, hogy nem a házzal van be, és kerületben van ez a ház? Huszadik. Huszadik kerület. Megöl engem, hogyha megmondom önnek őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy hol van a 20. kerület? Hát nem, de hogy jölöm meg? Ez, ez a 9. kerület után van a határút után. Mert Tehát az, az azt, határ hogy a határút, mint a határútnál ezt se tudnám megmondani. Tehát tőlem ugye elvárják azt, hogy az ember ahol van, tudja, hogy hol van, de én egyáltalán csak azt tudom, hogy még Budapesten vagyok, de egy hagyadik kerület, a Sorok-Sári úton meg a Boráros térből, elhagyja a 9. kerületi uh -huh. kék benzinkutat, utána már a 20. kerület jön. Képzelje el, én valamikor decemberben sétáltam Bácska Jánossal, a Veker lénő, ott lakik. És yeah. találkoztunk egy hajdan volt szocialista politikusról, nekem már megmondta a hogy 50 év után az ember ne akarjon vezeték nevet mondani, így aztán nem is tudok mondani, aki most egyébként a párbeszéd frakciójában ül, ilyenből viszonylag kevés van, de most meg nem mondom, hogy hogy hívják, valaki majd mondja meg nekem, hogy kiről beszélek. És ott van egy zöldségüzlet, én nagyon szeretem a cseresznyét, és képzelje el, hogy volt kint cseresznyet, tudja mennyibe került? Körülbelül 3000 forint. Adj hozzá még valamennyit. 5. Még. Mi, hát akkor 6000. Még. Akkor 9000. Még. Ne vicceljen, 12. Nem, 10. 10. Én bevallom őszintén, hogy gyönyörű cseresnye volt, és volt bennem késztetés, hogy vegyek belőle a kevesebb. Most azért nem mondom meg, hogy mennyi lettem volna hajlandó venni, mert abban a pillanatban emberek elkezdenek telefonálni, hogy én jó dolgomban nem tudom, hogy mit csináljuk és nem szeretném kibívni a második műsorommal itt a nép haragját, várok vele még egy kicsit. Tudja, hogy mit mondott az illető? Először is az ember azt, azt mondta, hogy hát senki nem vesz ennyiért cseresznyét. Egyébként pedig kiszámolták, az emberek darabonként veszik a cseresznyét, egy darab cseresznye 150 forint. Na most hogy az ember 150 forintért vegye egy darab cseresznyét, abban van valami. De aztán valahol máshol láttam már, meg nem mondom önnek, hogy hol, ott 13 ezer forint volt. Jó, de hát ez legyen azoknak a gondja, akik. De, mint kiderült, azt egyszer kirakják, és aztán nem tudom, amikor megrohat, vagy, vagy később beveszik, mert azt mondta, hogy jelentős cseresznye fogyás nincsen, csak ezzel próbálják az embereket becsalogatni. Én, hogyha nyernék a lottón egy ötöst, akkor sem vennék 13 ezer forintért terezni. Ha én nyernék a lottón egy ötöst, akkor én biztos megkérdezném, hogy önnek mi a telefonszáma, és küldenék önnek. Szerintem egy, egy más, más, más, mását csak azért nem küldenék önnek, mert az elrohatna. Az és biztos. annak nincs értelme, de szívesen kipróbálnám egyébként, hogy önnek milyen érzés jelentős mennyiségű cseresznyét küldeni, attól adódani az ebbennek ötöse van. Köszönöm, nagyon kedves. Viszont halászunk. Viszont halászunk. Most már két kérdés van. Hogy hívják azt a hagydani szocialista politikust, aki a párbeszéd frakciójában ül, és aki kijött az Öltségüzletből? És még mindig van öt hallgató, akinek be kell számolni arról, hogy csöpöge az adás. Jó reggelt! Jó reggelt kívárok! A m hetes es nem csöpög. Nem csöpög. És hogy hívják a volt szocialista politikust? Ö, nem értem a kérdést. Most kapcsolatom a Ön egyébként, ha kvízkérdésként azt kapná, hogy van egy 50 plusz hajdanból szocialista politikus, aki most a párbeszéd frakciójában ül, akkor tovább jutna, vagy kiesne? Ö -ö, tovább jutna. Hát akkor mondja meg a nevét. Még egyszer a kérdés? Van egy szocialista politikus, aki azért, hogy a párbeszéd frakciót tudjon alakítani, átült a párbeszéd frakciójába. 50 plusz szemüveges, nem jut eszembe a neve. Hogy hívják? Karács. Az nem. Ő sose volt a hogy nem volt se a szocialista frakció tagja. Lehetséges, hogy ő a jövőbe lát, de nem. Akkor mégse jutott tovább. Akkor elbuktam. Hát ezt te tetszett bukni. Még négy telefon. Egyrészt csöpögi az adás, másrészt hogy hívják azt a ha hagynam volt a politikust, csak egy... és most utána nézné a Wikipédián, ez nem egy nagyetvas. Jó reggelt! Jó reggelt! Burány Sándor, valaki megoldotta? Hát hamarabb mondta meg a megfejtést. Ez a Filipov volt, a Filipov mindent tud, a Filipovval nem érdemes versenyezni. Jó neki! A 17 sem csöpög, és mínusz 7 fok van. Mínusz 7 fok van? Uh -huh. majd megfagyok itt a kertbe, mert kimentem be valamiért. Már ne haragudjon, hogy elmondta, hogy kimegy a kertbe valamiért, akkor már mondja meg, hogy mi az a valami. Hát mert a wifi-ről lecsatlakozott a telefon. És mi van a kertben, ami által visszajön a wifi? Hát valahogy a rúter úgy van elhelyezkedve a lakásban, hogy ott megint van jel. De most miattam a kertben hallgatja a műsort? Hát nem hiszi igen. De aztán megyek vissza ne. De, De ő el, frankon el, nem normális. Minusz 7 fokban azért van, hogy hallgass ezt a műsort? Aha. Uh -huh. Megmondom önnek őszintén, hogy német Szilárd, akinek itt jelentős befolyása van erre a rádióra, meg a tévére is, én bele hajdanán, danán, még mielőtt össze nem rúgtam vele a port, vagy ő velem, nézőpont kérdés, de ez szerintem mindegy, ezt nem érdemes ecsetelni. Minden héten találkoztunk egyszer egy pizzázóban a Pozsonyi út környékén és mindig odajött akkor hozzám egy vagy két ember, és azt mondta, hogy nagyon jó a tévéműsorom, és akkor azt feltételezte természetesen viccesen, vagy talán nem viccesen, német Szilárd, hogy én ezeket az embereket megfizetem. Tehát, hogy én fizetek embereknek, hogy megfelelő pillanatban jöjenek velem szembe, ja. és azt mondják, hogy fiala úr, a maga tévéműsor az egészen fantasztikus, de hogyha én most azt mondom, hogy keresve sem lehetett volna valaki talán neki reggel, 7 óra, fél 8 után kimegy a kertbe, mínusz 7 fokban azért, hogy a routerét, azért bizgassa, hogy hallgassa ezt a tegnap szörnyű, ma csak elviselhetetlen műsort, azért az hihetetlen megható. Köszönöm szépen, majd ha már beállítom a routert, mert azért elég van. Igen. Viszhall az illetőse szállított ilyen hosszú beszélgetés. Látom, már citált a telefon. Ugye, ezt tényleg, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ebben van valami szívmelengető, csak azért nem mondom, hogy szívmelengető, mert ugye valaki, aki mínusz 7 fokban van, az azt mondja, hogy visszaének a bizalmával. már ilyeneket mondok. Egy, kettő, három, négy, öt, 6, 7, még három embertől várok telefont az ügyben, hogy csöpöge valami. Az, az adásban. Az Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Farkas vagyok. Burány Sándorra gondol? Igen, de itt már megfejtettük, igen, Burány Sándorra gondoltam. Kocsiba vagyok, és ugye nagyon sok helyen, ha most elmondhatom, a tizedik kerületben szinte egyáltalán nem szól a Hungária körútnak a részén, hol szól, hol nem, nem igazán Újpestnek van, jelentős területein ott lakom ahol meg sem szólal például az Árpád út környéke, és a 13. kerület az úgy, ahogy szól. Tehát most mondtam egy útvonalat, ahol az ember reggel jár, meg délután nagyon nehezen hallgatható. Igen, vannak, ezt én is kitapasztaltam, tehát amikor leadtam a számlámat az újpesti önkormányzatnak, az decemberben történt, ugye, mert még egy számlával tartoztam nekik, akkor ezt kipróbáltam, és ott a külsőbb Váciúton is elég szörnyű volt a helyzet. A Hungária körutat pedig elsősorban akkor szoktam próbálni, amikor Ferihegyre közlekedem. Igen. Köszönöm, sajnálom, ebben nem lesz egy hamar változás. Ez nagyon rossz. Ilyen, ö, mindegyiknél voltak gondok, ahol volt ön, de ennyire nehezen ö, fogható, tehát úgy is, hogy elkezdődik a beszélgetés, és akkor a második mondatot már nem érteni, tehát egyszerűen nagyon szomorú, hogy ilyen a helyzet. A, a helyzet az, hogy ez ebben az esetben adottság, tehát nem arról van szó, hogy valamit Értem. rosszul csinálnak, hanem az, hogy ez az adottság, és ez csak akkor változik hogyha egyébként frekvencia területén van változás. Aha. Nem mondom, hogy szok jó hozzá, mert ilyen hülyeséget nem mondok, és megmondom önnek őszintén, hogy sokszor eszembe jutott ez, amikor közlekedtem, beleértve, hogy ez hány hallgatót visz el, de a szívem fáj, de ezen kívül nem tudok értelmeset mondani. Ön így aztán úgy hallgatja a műsort, hogy hol hallja, hol nem hallja? Pontosan, hát szóval egyszerűen, alapvetően egyébként interneten szoktam, de most viszem reggel a nejemet, oda-vissza megyek, és tehát most ki tudom próbálni. Interneten még ezt az adót nem hallgattam csak a civil korában, de hát ez katasztrófa, hogy az ember hallgatná, amit mond, és a következő tíz mondat nem, akkor úgy szól, hogy recseg, ropog, jó, én azt, feltételezem, én azt feltételezem, eddig is komolyan beszélgettünk, tehát atom az ember időnként nevetgért, amikor olyan beszélget, vagy alapvetően. Én azt gondolom, hogy aki így hallgat rádiót, legyek az a kfl vagy bármilyen más, és nem, nem interneten, az előbb-utóbb elveszti a rádióműsort, mert nem tud annyira fontos lenni egy rádióműsor, hogy ezeket a nehézségeket az ember jó szívvel áthidalja. Hát úgy, hogy... ezt, most azt tudom mondani, hogy amikor a nejemmel utazom, akkor ez a recsegés annyira idegesíti, hogy akkor átmegyünk a De krúprát. ezzel nem lehet csodálkozni, tehát emiatt nem lehet korholóan. Természetesen, most egyedül jövök vissza, hát mazoistaként próbálom hallgatni, több kevesebb sikerrel. Az is rossz egyébként, hogy egy telefonszám van, mert így nagyon nehéz bekerülni. És de nem, nem, nem rossz, rosszul beszél, mert most mindjárt hallani, itt van a másik hallgató, el is köszöntem öntön, ilyen gyorsan megy, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Kelet-Magyarországon hallgatom, és nem csöpök. Internet? Igen, internetem fialó. Merre van? Én? Karcag mellett Berekfürdő. Tegnap is beszéltünk, ugye? Így igaz, igen. Ön Drukolok önnek. Drukolán kell Milyen szempontból hogy életben maradjak? Vagy, vagy hogyan? Nem, nem, nem. Hát, hogy a műsorban minél több helyen hallani lehetnek, és próbálok önnek segíteni. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Kap pénzt? Parancsol? Kap érte pénzt? Dehogy kapok. Jó, rendben, rendben van, viszont hallásra! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Az, hogy a is, az azt jelenti, hogy hallható-e, mert vagy ez valami... Nem, kérdezik. valaki telefonált, vagy mindenki, valaki hagyott egy üzenetet, ha álljon, ezt meg, meg, megkeresem, azt írja xy aki férfi, álljon, elvesztettem. Ja, igen, igen, igen, igen, van egy kötelességem. Az, az, az a kérdés, hogy mikor legyen a műsor ismétlése éjjel, mert ugye ezt, erre önök hatással lehetnek. Azt írja, e, azt írta a an aki Péter, mintha csöpögne valami csap, van egy csöpögő hang a háttérben. Netről hallgatom. E Azóta már írt egyébként egy messenger üzenetet, és azt mondta, hogy már jó, indítottam a netes adást, lehet, nálam volt a gond, üdv Péter, de az eredeti üzenet az volt, hogy csöpök az adás. Igen, akkor a csapot. A, a halhatóságról hal én annyit tudok mondani, hogy az Attila úton, az Alagút környékén kocsiban még nagyon jó volt, a Moskvatér tér környékén már eléggé nehéz és ne, nehézkes, én most a Mamut mellett vagyok, itt mobiltelefonról nagyon helyet kell keresni, a mászkálok én is a nem túl melegben. Aztán most átálltam az internetre, ami ugye más költség, meg más forrás, de ezen viszont tökéletesen szól az internet, ugye ez egy más műfaj, mint a földi sugárzás, úgyhogy itt a második kerület Moszkva tér környékéről ennyi tudok helyzet helyzetjelentésként a fogható a vételi lehetőségekről. Köszönöm szépen, közben. El is értük a tíz hallgatót. Mm. Hát ez itt se a Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Uh, tegnap már próbáltam, csak a telefonszámot nem találtam, szóval Wakerlén... Abszolút sísterek. Igen, igen. És igen. terencsétletségemre onnan kell Újpesta járnom dolgozni, úgyhogy itt is sísterek. Út közben van úgy egy, egy mondjuk a Nagyvárad tértől a Árpád hídig, ahol hallgatható. És ez hogy viseli el? Hát, <hány> <hány> rossz. egy másik rádióra addig. Amikor már élvezhető, akkor visszakapcsolom. Internet? Hát kocsiban kocsiba jó reggel, kb. 3-4 órát, mire beérek. Most még egyelőre, hogy a 35 perc alatt ide lehet érni, kisebb a forgalom első héten. Hát nem, nem jó, nem jó. Azt, azt hagyd mondjam el, hogy ritkán mondjam be a telefonszámot, régebben, sűrűbben bemondtak most, egy új... Uh, Egyrészt igyekszerű sűrűn elmondani, másrészt pedig hát a beszélgetések... Tudja, az igazság az, hogy amikor például önnel beszélgetek, akkor, önnel beszélgetek, akkor önre figyelek. De most az ember, amikor őre figyel, akkor menet közben nem szokott telefonszámot mondani. Tehát bármennyire hihetetlen el, elragad a hív. Nem akartam, nem akartam ezzel... Nem, nem, nem, nem, nem, nem csak azt, azt mondom, hogy... Most idejöttem új testre, megálltam, és a telefonon interneten kikerestem a telefonszámot, azért tudtam szellézni, de most már így megvan. Nagyon szépen köszönöm, akkor elmondom. És a, és igen? Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az a Vekerlei üzlet nem csak egy zöldségüzlet, üzlet, hanem egy nagyon különleges üzlet. Ez így igaz. De, másik bolt a neve, és nagyon népszerű. De drága, de drága. Mi a üzlet? Mondjam már meg, hogy mi az üzlet neve, én nem tudom. Másik bolt. másik bolt. Jöjjön, ott lakik. A vekerle... Vekerlei úgy szólt az az Lakom, a Urányra. Olyan idegen vezetésben volt része, amikor találkoztam Bácska Jánosot, én Vekerli még soha az életben nem sétáltam ennyit, mint vele, és ezt megmondom őszintén, hogy ezt némileg szégyenkezve mondom, mert ugye hát ismernem kellett volna azt a környéket, de hogy még idegen vezetőm is volt, nem mondom, hogy csak ezért jó volt, hogy az önkormányzati választások így alakultak, mert egyébként ki tudja, hogy sétáltunk volna ott azon a környéken decemberben, de maradandó élményt okozott és egy nagyon jó közösségi hely. Ezt nem tudom, mondta-e? Igen, igen, igen, hát már csak abból is adódol, hogy ragaszkodik. Tehát a Burány is onnan ismerem, meg sok jó embert, aki ott lakik. Ön mi óta lakik ott? Hú, hát én már a szüleim ott laktak, én 79 óta lakom. Nagy szüleim ott laktak, én már 79 óta lakom. Köszönöm, hogy Köszönöm, hogy hívott. Kaptam egy üzenetet, Marci, ami úgy szól, online én is hallom a csöpögést, de ez valami digitális kattogás, mintha valaki csetelne. Igen. Ez te vagy? Nem. És ez létezik, hogy ez van? Uh -huh. Uh -huh. Tehát ez összefüggésben van a tegnappal? Nincs. Ez felhasználói hiba. Ez felhasználói Ő csinál valamit rosszul? Te, vagy rossz a lejátszója, vagy valami. Tehát ez a csöpögős hang, ez egy ilyen kódolási hiba tud lenni. Uh -huh. Hát, köszönöm. Elhangzott a kérdés, e, ilyen lehetőség egyébként sem nagyon volt a múltban, hogy ezt önök meghatározhatták, mert ugye a helyzet nem ilyen volt. E, ügyben szeretném, ha megnyilvánulnának, hogy a Kejfej csinak éjszaka, mikor legyen a az ismétlése, ugye az az 10-kor kezdődik, és valamikor 2 óra körül végződik, már ami a kezdési időpontot illeti, hogy maga hossz az mennyi, hogy megvágják vagy nem, de maradjunk, ahogy mondjuk két óra hosszban. Tehát 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, háromkor, vagy 4-kor kezdődjön-e. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, boszkos, vagyok Jó reggelt! Boldog új évet! Boldog új évet. És Örülök, hogy hallom vidékre tartok az M7-esen, gondoltam, teszek egy kísérletet, meddig lehet hallani a rádiót, de Osztyapenko után, mintha elvágták volna, úgyhogy... De az Osztyapenko iga, ugye szintén már nem létezik, addig szólt? Igen, igen, igen, igen. Osztyapenko után... Igen, a Schwabhegyen ott ragyogóan szó. <gül> Örülök. Van-e ötlete? A jó, akkor alapvetően most olyanokat kérdeznék, akik éjszaka hallgatták ismétlésben a műsort, ami persze jó dolog, mert most azoktól kérdezem, akik most nem hallgatják a műsort, hogy egyébként mikor hallgathatnák éjszaka, vagy mikor hallgatnák éjszaka. De van önök között olyan valaki, aki most kivételesen hallgatja, de egyébként éjszaka az ismétlés szokta, Időpontjavaslatokat várnék arra nézvést, hogy mikor legyen a műsor ismétlése. Beleértve, hogy tudom, hogy mindjárt lesz valaki, aki telefonál és azt mondja, hogy nem, hogy ismétlés nem kéne, hogy legyen, hanem egyet, reggel se legyen, de azt majd én másféleképpen elintézem. De most az a kérdés, hogy ha van arra nézve ötlet 7 óra 55 perckor 2020. január 7-én, hogy mikor legyen az ismétlés, akkor ajánlanám az önök szíves figyelmébe a 061 egy. 877 0877-es telefonszámot. Addig elmesélem önöknek azt, hogy megkerestem egy nagy portált, és azt kérdeztem tőlük, hogy vagy valakitől, egy felelős embertől, hogy van egy kedve velem valakinek tőlük arról beszélgetni, hogy minek a függvényében alakul ennek a portálnak a tartalma nap, Tehát, hogy mit kínálnak az olvasóknak arról, amit az aznapról napról tudni kell, vagy érdemes. De egyszerűen nem értette a kérdést. Nem először fordult elő velem egyébként, hogy ilyen kérdést intéztem ennek a portálnak főnökéhez, korábban egy másik embertől kérdeztem. A Honpala kérdeztett tőlem, hogy ez egy jó ötlete, hiszen megkérdezhettem volna ez ígyben az, az atv.hu főszerkesztőjét is, de én nem ezt tettem, fogalmam nincs, hogy ő mit mondott volna, és ez nyilvánvaló azért jutott az eszembe, mert jövet ide tallózom reggeli műsorok között, és hát nem nagyon tudom eldönteni, minek függvényében szól arról a rádió, amiről éppen szól, 061877, 0877 mikor legyen az ismétlés? Jó jó reggelt, Sugár Judit vagyok. Györögyör. Nagyon örülnék 10 órakor, ha ismételné. Tehát Én mint öreg nyugdíjas reggel, mászik kevésbé szívesen hallgatom, de este imádtam hallgatni. Ne arra, ugye maga nem öreg. Maga azon kevesek Köszön. közé tartozik, akinek nincs kora, ugye, van módom ismerni, sem önnek, sem a férjének. Az összes családtagot nem ismerem, így aztán nem tudom őket felsorolni, de önnek nincs kora. Köszönöm szépen. Ez, Ez genetikusan így alakult. Szóval én este tízkor... Oké, rendben van, még. felírtam, köszönöm. Még, még egy pillanat. Igen? Én hívtam már reggel kétszer-háromszor, automatikusan outpost um, a tett a telefon, és azt hitt, hogy sajnos nincs hely több üzenetnek. Azt szerintem, de, ami legalábbis az én műsoromat illeti, abban biztos, hogy senki nem hallgatja el az üzeneteket, majd annak érdekében is lesz Értem. cselekvés, hogy ne legyen ilyen üzenetfunkció, hanem mással beszéltet jelezzen. Köszönöm szépen. Oké, okay, köszönöm, viszont hallásra. viszont hallásra. Majd megmutatod nekem, Jonatán, hogy hol van az, ahol a híreket el kell indítanom? Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok ismét, Mucko Én nagyon szerettem, hogy az ennyi című a 11-től szólt félig, hogyha esetleg ez szabad időságot. Egyelőre, egy egyelőre, itt egy, egy, egy, egy jegyzetelés van, szerintem ez nem ma fog eldőlni. I, írom tovább, tehát akkor a 10 óra után most van egy 11-es javaslat. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggel, Angyaj János vagyok a hírlapos. Én hajnalban is hallgattam. Nekem a négy óra megszevelne, de... Négy meg óra az kezdési időpont? Adat. Igen. De meghajlok a többiek. Nem, nem, nem, ne, ne, ne, ne. most nem hajlok meg semmi előtt sem. Most az, az a kérdés, hogy ön mit szeretne, tehát aztán majd úgy is születik egy döntés. Én nagy valószínűséggel nem leszek ráhatással, mert is lennék ráhatással? Önök vannak akik mondanak időpontokat, és aztán majd a helyi erő eldönti, hogy ők mit gondolnak erről. De nem költői a kérdést, tehát nem arról van szó, hogy én megkérdezem, és aztán ezt nem veszik figyelembe. Eddig nincs itt ilyen tapasztalatom. 061-877 bármilyen témában hozzátéve, hogy mikor legyen az ismétlés They DJ Azt kérdezi XY, aki férfi, hogy az ATV-t meg tudja oldani ez a társaság, hogy normális, sőt, HD minőség legyen, akkor mi olyan bonyolult, hogy a rádiós normális legyen? Hát az kedves Csaba, hogy az a frekvencia frekvenciaengedély, amivel bír, az ilyen sugárzási területet tesz lehetővé. Tehát ez nem arról szól, hogy a rádió abban leli örömét, hogy a város különböző részein hallható, és máshol pedig nem. Ezt azért sejthetnéd? Azt kell megnyomni? Ugyan, és utána? Vagy akkor minden megoldódik? Ráig. Egy, két, hármény. Eljátszva az Nem. Én csak boldva járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. Hogy Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kirlódik már itt? Most Marci a hallgató, hogy a hívni, de nem sikerült. Most nem csöpögés, erős csöpögés, kattogás, és most meg is szakadt. De ez, azt fogod hogy ez megint a hallgató? Hát kedves Csaba, akkor Németországból azt írják, hogy nem csöpök semmi. Ismét más azt írja Burán Sándor, de lényegtelen. Na jó. Tehát, ha jók lennének a vételi viszonyok, ezt akkor se hallgatnám tovább. Egyébként egy teljesen komoly kérdés volt, és ez máskor is felmerült, és a hallgatók jelenléte az egyebek között ezért nagyon fontos. Tehát, hogy végül is, ugye azt mondja a műsor, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, ezt írja az illetőt, a hallgatást illető. Hogy, hogy nagyon sokat foglalkoztat az, hogy az ember abba az időkeretbe, ami a rendelkezésére áll, mi mindent foglaljon. Majd tibi beszél, beszélnünk kell arról, hogy ez a hibrid, amit rendelkezésre áll, ez milyen költségeket generál, ha az ember külföldet hív, mert nem beszéltünk. Ugye én ezt még a civil rádióban mondtam, hogy keresek beszélgetőpartnert, nem szűnt meg az ez vágyam, tehát csak ezt eddig nem mondtam, de már régen mondtam a telefonszámot, csak itt van előttem, 0618770877. 0877 A hallgatók bevonása az nem egyszerűen arról szól, hogy az ember ne érezze magát egyedül, ez egy fontos dolog, de most már nem ez, ami engem motivál, hanem alapvetően az, hogy az ember olyan dolgokkal tudjon egy műsorban együtt élni, amit egy műsor képes csupán, és ami a hétköznapi életben egyébként megvalósíthatatlan. Tehát a maguk nemében önök, akik betelefonálnak, mind-mind egy-egy jelentenek, akkor is, hogyha az az árbóckosár nem azonos az enyémmel. 061-877-0877- Engem foglalkoztatott volna, még nem üzentek vissza, hogy ez a beszélgetés létrejön-e, vagy sem ezzel a nagy portállal, de valami azt súgja, hogy nem. Legalábbis akivel beszéltem, ő egy a közeli ismerős, kétszer is mondta neki, hogy teljesen olyan benyomást kelt, mintha egyáltalán nem érteni azt, amit én mondok, amire elnevette magát az illető, és azt mondta, hogy hát akkor többé-kevésbé azt hallotta a hangján, amit érez. Fura volt, számomra teljesen evidensnek tűnt, hogy ez egy, ez egy feltehető kérdés, hogy megválaszolhat. Túl, vagy sem. Az már egy másik kérdés, mert ott ugye arról is be kéne számolni egy-egy magazinban, vagy egy, -egy portárra mi az, ami nem kerül be, és arról nehezebb beszélni, de én azt feltételeztem, hogy ez nem, nem legalább a megértés szintjéig eljutunk, de tévedtem. Van ez így. Mm. 061-877-0877 A sasadi úton és a Normafa úton a Kossuth rádióval megosztva hallgatható a rádió. Ez jézus, mit jelent? is marad az online. És van egy íjfére vonatkozó szavazat. Igen, ugye ez volt a kérdés, hogy mikor legyen az ismétlés. Érdekes, nekem a Sasadi úton bejött. De ez egy érdekes társbérlet, nem, hogy az egyik füleden a kosotrágió szól, a másik pedig a. Kéfejáncs. 061 0877 mikor legyen az ismétlés, és bármilyen egyéb témában. 061 0877, mikor legyen az ismétlése, a kejfeje illetőleg bármilyen egy témában várom megnyilvánulásokat. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggat, kívánok! Ez is boldog új éve! Viszont! Először, a ismétlés azt szeretném rá kérdezni, ez online is ugye elérhető lesz, a jó. Igen, igen, igen, Ige. természetesen. Ha? És hogy az milyen késleltetéssel lesz elérhető? Őszintén szóval az ismétlésnél az inkább online szoktam volt meghallgatni. Hát ez most egy olyan kérdés, amire én nem tudok válaszolni. Mennyiben lenne más a késleltetés, mint bármikor máskor, így most reggel? Tehát uh, a kérdés, Marci? Mennyi idő elteltével kerül föl a visszahallgatható verzió online? Ez a kérdés, azt hiszem. Yep. Gyere be és mondd el. Valamit azt is el, légy szíves akkor Tibor, eh, amit nem kérdeztek, de mire szintén kíváncsiak voltak, hogy, hogy az archívum az hogyan működik. A reggeli műsor. De, az, nem akarod belemondani? Jó. Jó, szinten, rendben van. És, a reggeli műsor. Igen. A fél tízkor van, igen körülbelül egy órán belül a SoundCloud-ra kerül. kerül föl az ismétlés, de az, arról az, hogy az éjszakai ismétlésnek mennyi a késleltetése nem, nem, nem, nem, nem, nem? nem. rosszul tette föl a hallgató a kérdést, arról van szó ami a válasz, hogy egy óra múlva tehát az adás végeztével egy órán belül kb Facebook a, a, a Facebookra is kirakja a rádió tehát a, a, a szót a hagyományos értelmében archívum nincs Értem, tehát akkor csak simán a webben, egy honlapon is elérhető, ha jól hallottam a háttérből és, uh, és a Facebookon is elérhető, igen. én nem vagyok Facebook. Jó. Igen, igen, igen. igen. Uh, már szépen köszönöm, csak egy másik megérdés, hogy mint hallgató, érdekesnek tartom mennyire más a az ön hangja, illetve az egész háttérzaj, vagy a háttér? Igen, hát egyrészt dolgoznak azon, hogy az barátságosabb legyen, másrésztről meg hát én ugyanaz vagyok. De legalábbis reményt az Örülök neki. Én is örülök az ő jelenlétének. I feles szavazat. Azt így a XY, aki férfi, hogy a francia a rádiót is hallgat, és szólít annak érdekében, hogy ott is csöpögjön. <gül> <gül> így jön létre a nemzetközi csöpögés. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jö reggelt, Fél úr! az listájához hozzájárulnék egy 22 óra időponttal. Rendben van, gyűjtöm az adatokat, ez szerintem az egész héten meg lesz, tehát minden napra fogom kérdezni. Köszönöm szépen! Igen. Nagyon szívesen. Azt mondja, valakinek kell küldenem egy SMS-t. Yeah. Mm -hmm -hmm -hmm -hmm -hmm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nagyon örülök, hogy hallgathatom, de a sajnos nem tudom, csak a telefonomon, és éjfélre szeretném, gondol is gondolom, mert régen is volt éjféltől a adás, és az nagyon jó, mert akkor már minden elpihen, nyugalomban, és a hajnali háromkor is mindig meghallgattam, de az, az nem volt olyan kényelmes, mint egy éjfél fölébredés lenne, vagy elkezdeni nézni. És nagyon örülök, hogy legalább így hallgathatom, mert nálunk itt a 9. területben lakom, a Boráros térhez közel, de egyáltalán semmilyen kis rádió nem tudom befogni. Sajnalom, és el, hogy a e szíven fáj a szószoros értelmében. Jó reggelt! De most megnézem, hogy műsorban is szól-e. Hall engem? Most mondja? Most igen, hallom. De szerintem borzasztóan szól. Már csinálok egy... valamit, csinálok egy fülest, és bedugom, jó? Csinál egy fülest, csak így. De ki kell bogoznom, és akkor... Javul. Na nézzük. Hát... Na nézzük, hogy akkor most jobb lett. Eh? Sokkal. Na nézzük akkor. Uh, ebbe... A Kejfej Jancsi 2020-ban önnel fogja elveszteni a szüzességét, mert uh, elvesztette az előző frekvenciáját, és a 87.6-ra költözött a Spirit Rádióba a civil rádióról kényszerűség okán, uh, mert hogy az NMHH nem hosszabbította meg a civil rádiónak a frekvencia, engedélyét, és nagyon sok kérőm nem volt, az bevallom őszintén, de itt lehetőséget kaptam a műsorban. És melyik rádió ez most? Ez a Spirit, ez az ATV Spirit. által Spirit üzemeltetett rádió, amely egy nagyon sajátságos rádió, mert interneten ragyogóan fogható, bár általában van benne csöpögés, de az egy plusz szolgáltatás, de, de a budapesti foghatósága az korlátozott de ez a frekvencia engedélyéből adódik, nem pedig azért, mert zavarják, mint a szabad Aha. Aha. Oké. Okay. Hát De nem szeretném elkezdeni egy... ez az ellenzéki sajtó, amely nem tud megjelenni, és amelyek nyomják, mint a tehát én most ebből a körből kimaradnék. Ami miatt én keresem egyéb iránt a központi nyomozó fűség, azt én jól tapasztaltam, hogy valahol a fradi pálya környékén van. Igen, a könyves körül körútnál gyakorlatilag a, a felüljáróhoz nagyon közel. Igen, mert én tényleg belefutottam, képzelj el abba a demonstrációba, mert a rádióból hazafelé tartva ott volt, hát egy ilyen... Hát egy ilyen mérsékelt számú uh, csődület, uh, ez nem egy udvarias fogalmazás, de... Hát nem. Uh, igen. Uh, Nézd, az autóból nem lehetett eldönteni, tehát annak a látványa kívülről uh, nagyjából egy ilyen benyomást keltett, uh, uh -huh. és aztán utólag láttam tévében beszámolót erről, és akkor jöttem arra rá, hogy hoppá, ez a két esemény, ez valószínűleg ugyanaz. Igen, ott néhány száz ember volt, aki... Uh elsősorban a kezdeti időszakban jelen voltak és szolidaritásukról biztosítottak. Civil ki szervezetek, volt az, aki egyébként ő... arra hívta föl az embereket, hogy a szolidaritásukat ezen a módon hívják, vagy mutassák ki, tehát hogy menjenek el oda? É, egyik oldalról azt gondolom, hogy volt ennek egy önszerveződése, másrészt, mint a demokratikus koalícióból nálunk, hogyha most itt Újpestről beszélek, Újpestről is viszonylag sokan voltak ott, a DK-ból ott volt J. Német Erzsébet, László Imre, Bőszanet, szóval a frakciónkból, szóval többen voltak ott, Hajdu László, akik részt vettek ebben, és azt hiszem, hogy ilyenkor normális az, ők is szóltak a barátaiknak, hogy ők részt vesznek ilyenen, és vagy velem együtt tartanak erre, és ilyen módon viszonylag sokan lettünk, és ami még nagyon fontos, hogy nem csak a kezdetre, hanem ez több mint három órát tartott ez a kihallgatás, és a végére is megvártak viszonylag sokan, akkor már nem ennyire sokan, és jó érzés volt, megmondom őszintén, hogy ilyen sokan gondolják Ugye? azt, hogy a szolidaritásukkal kiállnak a média szabadsága mellett. A, az én érdeklődésem az egy lepattanó érdeklődés, mint a kosárlabdában, és ez az én esetemben nem egy e, egyedi eset. Önten a fendi... nem, nem értettem. Nem lepattanó de hát maga az ennyi című műsorom, amely annak idején a petőfi rádióban volt, az is ő nagyjából ebből élt. Díszi Jánosra beszélgetett én Varjulászóval beszélgetek vagy Varjulászó beszélget velem nézőpont kérdése. Mm -hmm és maga ez a műsor azért nagyon furcsa számomra, mert ott olyan gyorsan végeznek egy-egy témával, hogy az ember nem nagyon tudja eldönteni, hogy akkor végül is e, miért beszélgetnek az illetővel, de most nem rádiokritikát akartam önnel készíteni. E, minden esetre itt van előttem a közlemény, ugye azt mondja ez január 6-a 14 óra 28 perc, két büntető ügyben is gyanúsított az országgyűlési képviselő, a központi nyomozó fügyészség választás rendje elleni büntet, valamint gar a keresztdaság és súlyos testi sértés büntete miatt folytatott nyomozást Valjú László ellen. Tehát tisztáztuk, hogy ami a súlyos testi sértés büntete miatt folytatott nyomozást illeti, az nem lesz a beszélgetésünk tárgya, hanem a választás rendje elleni büntet. A választás rendje elleni büntet a folyamatban lévő eljárásban így a hivatalos szöveg, a megalapozott gyanú lényege szerint Vajulászló 2018. februárjában, tehát nagyjából egy évvel ezelőtt, nem nagyjából két évvel ezelőtt, az országgyűlési választás előtt az egyik budapesti egyéni választó országgyűlési kerület országgyűrési kifiselőjeként egy függetlenként induló jelöltnek nyerési esélyének növelése érdekében anyagi Azért, hogy lépje vissza a javára. A passzív választójoga gyakorlásának befolyásolására irányú ajánlatot a férfi visszautasította. Tegnap arról beszélgettünk, illetőleg azt mesélte ön, hogy. De itt az a kérdés, hogy mindaz, amit tegnap telefonban elmondott, az ennek a műsornak is ugyanilyen mértékben része lehet-e névvel, lakcímmel. Azt gondolom, igen. Kiről van szó? Uh, Horváth Imre uh, volt, aki uh, képviselőjelődként el is indult a választásra. Azt, hogy ezzel szavazattal. lehet. Uh, Megint romlik a hangja. Uh, én nem csinálom a szemét. Elhiszem. És remélem, hogy hallható lesz. Akkor lehet, hogy adáhozat fogalmazok. És akkor az ki. Tehát, hogy Horváth Imre e, képviselőjelölt volt, aki képviselőjelöltként akart elindulni, és mi beszélgetést folytattunk okay, arról. Oké, ki kezdeményezte ezt a találkozót? A... Én kezdeményeztem a találkozót, aminek az apropója az volt, hogy én abban az időszakban a Demokratikus Koalíció tárgyaló delegációjának tagjaként számos olyan helyen e, tárgyaltam, a, amiatt, mert uh, egyfordulós választási rendszerből az következik, hogy csak egyetlen uh, sikeres és eredményes. Éppen Éve ezért hogy az egyetlen választási stratégiát. Azért mindenki, aki túl lép ezen, és ezt nem tartja be ezt a szabályt, az a Fidesz segíti. Uh, erről szólt ez a beszélgetés. Uh, hol volt ez helyleg? Uh, Újpesten, itt egy kávézóban volt ez a beszélgetés. Uh, hozzáteszem, hogy azért ne szaladjunk el amellett, hogy az, amit az ügyészség vezetője a közleményben állít, ugyanezt Tegnap a nyomozó ügyészségen, főügyészségen ilyet nekem nem mondtak. Ezt csak úgy megjegyzem, ami egy óriási ellenmondás, de ezzel ma még foglalkoznunk kell, mert ez tegnap este ki számomra. Hogy mi a különbség valójában? Igen. Hogy de mi? Igen. A, való, a különbség az, hogy ilyen megalapozott gyanúról nincs szó. Tehát amikor tegnap az ügyészség ismertettek, hogy ő milyen ok miatt gyanúsít abban nincs ilyen felsorolva. Uh lehetséges, hogy olyan vagyok, mint aki krimike nevelkedett, de nem egyszer fordult már-e velem elő, hogy politikussal egy olyan helyen, ami vendéglátóipari egység, kérdeztem, hogy hova üljünk, és ő eldöntött, hogy hova üljünk, és akkor viccesen megkérdeztem, hogy ennek van-e oka, és van, hogy azt mondta, hogy van, és van az, hogy nincs. Önnek egy olyan helyre ültek el, le, amelyet választott. nagyon azt kérdezem, hogy volt-e jelentősége annak, hogy a helyszín hogy alakult? Már jelentősége nem volt. De ne van. Talán... Most akkor engedjem, hogy nagyjából átmenjek ügyészbe, és úgy is kérdezek. <gül> ketten <gül> voltak-e, vagy többen? Hát az asztalnál ketten, a teremben sokan. A teremben sokan. Azt kérdezem öntől, hogy amikor önt meghallgatták, vagy kihallgatták, illetőleg a sajtó sajtóértelsülései szerint Erről a beszélgetésről mindhad vagy törölve készült volna felvétel. Ez mennyiben igaz? Ez igaz. Tegnap az ügyészségen arról tájékoztattak és be is játszottak ebből egy részletet. Sőt, a felvétel átadt nekem, amit erről a beszélgetésről készült. Ez egy vágatlan felvétel volt? Ezt nem tudom megítélni, ezt most mi uh, ellenőrizni fogjuk, végignézzük azokat a dokumentumokat, hogy uh, milyen iratokat uh, kaptunk az ügyítség. De valójában, ha erről felvétel készült, akkor az, hogy ilyen anyagiaknak a felajánlása történte vagy sem, az teljesen egyértelmű, az nem annak a kérdése, hogy ő mire emlékszik, uh, akkor annak ott Expressis verbis szerepelnie kéne? Igen, így van, ez teljesen így van, de mivel ilyen nem történt, ezért azt gondolom, hogy nem lesz benne ilyen. Hogy ezzel együtt megkockáztatta a másikát. Központi Nyomozó Főgyészség, hogy őt meggyanúsítsa? Hát az, hogy mivel mi miatt döntött így, és ezzel mekkora kockázatot vállalt, azt nem tudom megmondani. Egy dolog egészen biztos, hogy soha senkinek pénz. Én azért, és most akkor beszéljünk konkrétan Horváth Imréről, neki pénzt én nem ajánlottam. Azért. Ön, rögz, ön rögzítette az ottani beszélgetésüket? Kicsoda? Ön? ön ja, én? Rögz, igen. Ja, bocsánat, nem, nem szoktam soha ilyet akkor sem tettem. Vagy feltételezése az ezek után, hogy aki ezt rögzíthette, az nem lehetett más, mint Horváth Imre? Kicsit lajukusként ezen a területen, bár kétségtelen, hogy az elmúlt években edződni kell mindannyiunknak ebben, hogy mikor és hol milyen felvételek készülnek, eh, akár úgy nyugszerűbb edül, vagy jogonul, hiszen nem járultam én ehhez. hozzá, eh, én azt szerintem, hogy ő készítettem. Azt kérdezem öntől, hogy végül is ennek a felvételnek a közzéteket, közzététel, az hogyan történt, mert hogyha egy sajtóorgánum is megjelenne ebben a történetben? Nem tudom, hogy hogyan történt, két dolgot tapasztaltam viszont. Az egyik az, hogy önmagában maga a felvétel az több mint egy éve kint van az interneten, akik látták vagy hallgatták. Elnézés, én nem tartozom ezek közé, igen? A ők már régebben szóltak nekem erről, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, amiről tegnap a Központi Nyomozó tájékoztattak, hogy a Pesti Strácok voltak azok, akik az ő újságjukat működtető, vagy velük együttműködő informatikai cégtől kapták meg ezt a felvételt. De ugye a kettő egy és ugyanaz vagy különböző, azt nem lehet tudni. Azt nem tudom pontosan, euh, részben ellenőrizni kell, de igazából az lesz a Jó, kérdés, Ez lassan egy a... filmnek a forgatókönyve, hogyan került volna ez a spesti srácokhoz? Horváth ívre kereste volna őket meg, vagy ne kérdezzek én öntő hülyeségeket? Ezt nem tudom megmondani én ezt. Erről nincs, de... Én tudom, hogy ön ilyenkor viszonylag korlátozott mozgástérrel rendelkezik abból adódóan, hogy az eljárás ezt kívánja, vagy az ügyvédje ezt tanácsolja, de ilyenkor, vagy előtte még, ha egyáltalán volt előtte, az ember megkeresi a Pesti srácokat, vagy megkérdezi Horváth Imrét, lehet, hogy naiva feltételezés, hogy ez mégis micsoda, tessék szíves lenni már megmondani. Nem hiszem, hogy naív, mert egyébként tegnap hallottam csak azt, hogy a pestis rácoktól kapták meg ezt a felvételt, de a, a lényeget tekintve én nem keresem egyik őket sem. Az ügyészséggel folytatott vitát fogom majd folytatni, megnézzük, hogy ők milyen eszközökhez, illetve milyen hanganyagot használnak, annak alapján kell majd megítélni a helyzetet. Ön gondolod, -e, bármint horvát Ivrél a tekintetben, hogy azt feltételezhető, hogy ő rögzít egy olyan beszélgetést, amely beszélgetésre az ember nem azért hívja el a másikat, hogy ott olyan adatokat gyűjtsen ellene, amit aztán később fel lehet használni? Emberként sajnálom, hogy Imre ebbe a helyzetbe keveredett. Újpesten ő korábban egy köztisztelátban álló személyiség volt. Úgy látom, hogy olyan meződ keveredett, amely mellett elvesztette teljesen a méltóságát, és sajnálom, hogy így járt ebben a helyzetben. Politikai értelemben, politikusként pedig abszolút elfogadhatatlan az, amit ő tett, amit csinál. Nem hiszem, hogy nem gondolta végig hogy mennyit árt a demokratáknak azzal, amit ő most éppen csinál. Végezetül azt árulja el nekem, hogy mostantól kezdve, ami nem is mostantól, hanem onnét kezdve, amikor erről öntudomást szerzett, egyfolytában az lesz az ő fejében, hogy bárkivel beszélget, hogy valaki rögzíti közben? Hát nem szeretnék így élni, hogy az állandóan az a... De az közben ez a realitás? De részben a technika fejlődésem olyan egyszerűvé tette ezt a dolgot, hogy bárki bárhol ezt megteheti. Látom és hallom, hogy időnként kábúkban mond a félmondatokban, hogy én akkor felvettem valamit, mondja valaki, ami őszintén szóval számomra megdöbbentő, mert én nem szeretném, hogyha abban a világban kellene élnünk, amikor, és arra kellene figyelnünk, hogy lehet, hogy éppen csinálunk, azt valaki rögzíti, anélkül, hogy megkérdezett volna bennünket. De azt áruljál nekem, hogy a történetben elhangzó jogi személy, illetőleg természetes személy bármilyen vonatkozásban is reagált arra, hogy ennek az anyagnak a sajtóhoz való kerülése, vagy az való valókerüléséhez neki miért van köze. Tehát a pesti srácok megmagyarázta -e ezt, vagy Horváth Imre szükségesnek látta el, elmagyarázni, hogy ő miért rögzítette, vagy ő ő, vagy kifejezésre jutatta volna, hogy ő is csodálkozik azon, hogy ezt viszont Varjul László rögzítette, ami mondjuk teljesen értelmetlen a László a saját maga története, miért akarnak terhelőt, okay. adatokat magára nézve, közéteni, miközben egyébként azt állítja, hogy nincs is ilyen terhelő adat, vagy a pestis rászok bármilyen magyarázatot adott-e arra, hogy ehhez a felvételhez ő hogyan jutott hozzá. Hozzám ilyen nem jutott el, és a nyilvánosságban sem olvastam olyat. És tőlük se kérdezte ezt az égjányott a világ, senki. Nem. Nem hiszem. Én úgy gondolom, nem kérdeztem még senkit. Felt megérni ezt a kérdést feltenni neki. Egy mert valaki ír azt mondja, a portálunk birtokában lévő hangfelvétel tanúsága szent Varú László nem járt sikere Horvát Irrénő, igaz nem tett túl túlbőkező ajánlatot, amikor azt vetette fel neki, hogy a kampányra addig fordított kiadásait megtérítik neki, így senki nem jár rosszul, és hát meg lehet oldani a dolgokat okosan is. Az ügyben cikkünk megjelenése után tény István fordult a hatósághoz a központi nyomozó fűzéség pedig arról tájékoztatta portálunkat, hogy dörödöm, dörödöm. Egy két is Igen. A, a, a, az a kérdés, hogy ezen a hanganyagon, amit most be kell vallanom, hogy én nem hallottam, tehát ez az én hiányosságom, ritkán fordul ilyen elő, de akkor viszont őszinte vagyok, ilyen jellegű szöveg van, hogy nincs, nem, tehát a ajánlatul egyáltalán vagy annak bőkezűségéről van szó? Nincs. Nincs. Ez, szó sem, ez szóba sem kerül. Nincs ilyenről, nem beszélünk. E, ha mondhatnám azt, hogy idézem gyakorlatilag e, a tegnapi jegyzőkönyvben nem az én állításomat, hanem amit az ügyészség mond erről, amikor iratismertetésként hívjuk így, elmondják, hogy ők mivel gyanúsítanak engem. Ebben a beszélgetésben pénzről volt -e szó? Én felolvasom, mit mond az ügyészség. Igen. Jó? Horváth Imre esetleges visszalépése, felé tereltem, de kezdjük egy kicsit távolablon. A találkozó során ön felvázolta Horváth Imrének, hogy a baloldalnak csak abban az esetben lehet jelési esélye, a választókerületben a Fidesz-Magyar Polgári Párttal szemben, ha a Fidesz-Magyar Polgári Párt jelöltje ellen, a bal is csak egy jelöltet indít, az ügylésséget. Ön a beszélgetést, mármint hogy ezt mondták nekem, tehát azt olvasom most. Ön a beszélgetést végig Horváth Imre esetleges visszalépése felé terelte, azonban Horváth Imre mindvégig kitartott azon álláspontja mellett, hogy a választásokon mindenképpen indulni fog. Ön azért, ezért azzal igyekezett meggyőzni Horváth Imrét a visszalépésről, hogy felajánlotta a kampányra adott, addig fordított költségek kifizetését, amennyiben a választástól visszalép, azonban a passzív választójoga gyakorlásának befolyásolására irányú ajánlatot Horváth Imre visszautasította. Ezt mondja az ügyészség. Én meg azt mondom, ha valaki meghallgatja a hanganyagot, még ezt sem tettem, tehát ön meghallgatta azt az hanganyagot velem szemben, aki, ami ki van az interneten? Tegnap, amit kaptam, ott be is játszották. Ott én azt mondom, hogy egyébként ne legyenek ilyen, ne legyen károd, ne legyenek ilyen költségeid, és ennyit mondtam neki. De, De én az, hogy ön kompenzálnak... Ilyen visszalépésről és ahhoz való ilyen pénzről egyetlen szó sem esik egyébként magában a beszélgetésben sem, a felvételen sem. Miközben ön ilyet nem mondott az önállítása szerint ennek a felajánlása egyébként, ahogy én így átgondolom, nagy valószínűséggel eleget elég lenne ahhoz, hogy ebben meggyanúsítsák, de ilyen, ilyen erre való szöveg nincs ebben az anyagban az tudtával. Nincs. Jó, ja, hát ez, ez perdöntő. Ezt én el, elnézést csak magyarázkodni tudok, de őszinte vagyok. Én ezt hol fogom megtalálni az interneten, mert nyilvánvalóan valóban meghallgatom? E, hát a Pesti srácoknál ott van, ők is most azt mondják. Jó. Ha jól értettem. Jó. Jó. Rendben van, hát nagyon hallgó. szépen köszönöm, sajnálom az okay. apropót. Okay. Én is Viszont hallásra Varjulászlót hallották, én pedig, ami ezügyben pótolható, azt pótolni fogom, kétségtelen tény, hogy jobb lett volna, hogyha ez előtte megtörténik, most pedig egy újabb telefont bonyolítanék. Reggel, Azt írja az újság, hogy 2020-ban megrendezésre kerülő fesztivál nulladik napján, ez a cirkuszfesztivál, január 7-én, ez ma van, este 7 órától a művésztelepen a Kalmár Ákos és Pál Dániel Levente alkotópáros által megálmodott Szent Boszorkány című szimbolikus meseművet tekinthetik meg az érdeklődők. A Szent Boszorkány egy új összművészeti színpadi nyelvkeresésére, tett alkotói kísérlet, mely a cirkuszi zsánerszámokat a Magyar Néptánc és a Fizikai Színház formanyelvével keverve olyan fantázia világba hívja a nézőit, mely dramaturgiájában, színpadi nyelvében és zenei világában újdonság lesz. Az első praktikus kérdésem az, hogy akit fel kell, akinek az érdeklődését felkelti a kettőnk beszélgetése, az reménykedhete, hogy bejut erre a művésztelepre, vagy egymán nincs? Ajaj, elfelejtettem benyomni egy gombot. Igen, akkor ezt meg kell ismételnem. Igen. Elnézést, két gombot kellett volna megnyomnom, és csak egyet nyomtam meg. Lehet? Felolvastam azt, amit. Uh... A hivatalosságok írtak az ön előadásáról, illetve az ön által is e, jegyzett előadásról, hiszen a művésztelepen Kalmár Ákos és Pál Dániel Levente alkotópáros által megálmodott Szent Boszorkány szimbolikus mesterműről, vagy meseműről, hát, hogy már mesterműnek mondom, e, ennyit tesz. Köszönjük a Igen, látatlan van. Azt kérdezem öntől, hogy akit fel, akinek felkelti az érdeklődését a beszélgetésünk, kap egyet jegyet vagy jegy, az már nincs. Premierre már hetek óta nincs egy. A művésztelepen általában kísérleti előadások szoktak e, e, szoktak bemutatni. Ez is az e. Illetve kikadják elő. A fővárosi nagy cirkus profilja, az a klasszikus cirkusztól indul. Azok a produkciók, amik nem a 3 tól 99 éves korig közönséget célozzák meg. A cirkusz szempontjából mind kísérletinek, vagy új cirkusznak, vagy próbálkozásnak, vagy útkeresésnek számítanak. Ez azért egy kisebb volumenű, nem rengeteg külföldi, artistát megmozgató állatszámok nélküli produkció. Tegnap a főpróbán 72,5 perc volt, ilyen módon nem is akkora, mint egy kétszer, kb. 2x1 órás nagy műsorunk. Ezt bemutatjuk a művésztelepen, azért is, mert így a Nemzetközi Cirkusz Fesztivál része tud lenni, mert nagyon fontos a produkció az alkotók szempontjából, hogy meg tudják nézni a, a külföldi cirkuszigazgatók, impresszáriók, menedzserek. Másrészt pedig azért is, mert így nyugodtan, tudunk, nyugodtan tudtunk próbálni az elmúlt napokban és hetekben. E tekintetben tehát nem véletlen az választás. Egyáltalán itt jelent a nulladik nap? Az első napon egy vörös szőnyeges bevonulással kezdődik majd a cirkuszfesztivál. Ugyanúgy, mint a nagy filmfesztiválokon, a fellépő versenyző, artista művészek bevonulnak a cirkuszba. Megérkeznek limuzinnal, megérkeznek más nagy autókkal, és egy vörös szőnyegen, egy állami keretében, egy ipferi által rendezett állami keretében, bevonulnak, majd kezdődik a, az első versenyprogram. De ez még a nulladik nap, ahol tartunk. Igen, igen, igen, igen. Hát a zenei fesztiválok is elkezdték a, a nulladik napokat, ugye a cirkuszfesztivál is elkezdte a nulladik napokat. Így aztán lesz, hogy mínusz egy is? A egyedik az tegnap volt a főpróbával. A főpróba nyilvános volt, ezért valakik már a mínusz egyedik napon, körülbelül 150-en jöttek el a, a főpróbát megnézni, barátok, ismerősök, rokonok. Pál Dániel levente beszélget velem, vagy én beszélgetek vele, nézőpont kérdése. Ez a Szent Boszorkány című szimbolikus mesemű, amit én mesterműnek mondtam mindjárt. Aki ezt látja, mit fog látni? Mert itt ugye azt hangsúlyozták, vagy azt hangsúlyozta ön, ugye hallotta már egy beszélgetést a Kossuth Rádióban teljesen véletlenül, és ez a szöveg is azt hangsúlyozza, hogy ez egy összművészeti produkció, amelyben olyan művészeti elemek vannak egyszerre jelen, amely szokatlan, vagy legalábbis nem általános a cirkuszi produkciók esetén. Én nem szeretem azt a szót, hogy összművészeti, mert már mindenre... Elnézést, itt szerepel, tehát előtte ezt Tudom, önök írják. Nincsen jobb szó. Okay. Attól, hogy egy jobb szó, én nem, attól én nem nagyon szeretem, mert már mindenre használják azt, hogy összművészeti. Én az, elő, vagy mi az előadásban gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk azt megjeleníteni, milyen művésznek a segítsége, jelenléte szerepeltetése kell ahhoz, hogy összességében elérjük azt a hatást, amit elképzeltünk, amit látni szeretnénk. Teljesen más mozgáskultúrából érkezik egy artista, egy elsportoló, egy táncos vagy egy néptáncos. A mi előadásunknak, a, hát ha matekozni szeretnék, akkor a 80%-a a néptánc és artista zsáner számoknak a keverése tudatosan arra törek, végig magyar népzenét használunk, a Góbé együttes csinált nekünk több mint 60 perc zenei anyagot. Aztán nem zene. Van benne zene is. Élőzene is van? Van benne élőzene is. És ki kiadja elő? A Góbé együttes. Tehát ők maguk? Uh -huh. Ők maguk szerepeltetjük őket a darab, uh -huh. a fából, hangszerű. De akkor mi az oka annak, hogy végig nem uh, élőzene van? Uh, ez volt a koncepció. Nem, okay. mindenhová, nem mindenhová illik egy zenekar jelenlét. Egy nagyon intim találkozáshoz, ahol a szerelme, a főszereplő szerelmes pár, a boszorkányá, vagy tündérboszorkányjá változó lány, és a démonok által még gyerekkorában elragadt fiú találkoznak. Ez egy mese? Ez egy mese. Az Amit önök írtak. színpadképen kell megjeleníteni. De ezt írta? Ezt én az Ákossal. Mi a mese? A mese egy nagyon sok népmesei elemből gyúrtuk össze, főleg magyar népmeséből. Egy kisfiú és egy kislány már gyerekkorában összeköti őket egy láthatatlan ezzelmi szerelmi szál, elragadják az egyiket a boszorkányok, a másikat a démonok, és különböző életszakaszaikban újra és újra találkoznak. Néha csak egymás álmaiban jelennek meg, néha ez a találkozás tényleges, Végül találkoznak, összeházasodnak, majd megöregednek együtt. Ez a mese az arról szól, hogy ez a szerelem... Hány évet fel 90. Háromszor harcolat. Uh -huh. Igen. Gyerekkor, felnőtt gyerekkor. Uh -huh. uh -huh. Közben bágtam szokáson szíve. Tehát azt mutatja be, hogy ez a szerelem. Látjuk a szerelemnek a kiteljesedését, a különböző fázisait, a boldogság különböző fázisait. Van benne egy mennyegző jelenet, és van benne egy ilyen Filemon és Bahuci szerinti halál jelenet. Amikor az ember kijön, akkor ezek szerint szomorú? Nem tudom, hogy szomorú ezt, vagy vidám, vagy katarzis ér át, vagy milyen elemekkel jeleníti ezt a történetet, mert ez nem egy hagyományos színházi produkció? Főleg néptáncot használtunk, a Magyar Állami Népi Együttes két táncossa, Darabos Péter és Husvéd Dániel, illetve olyan táncoltak, vagy velük csináltunk levegővel és kínai rúddal összekombinált néptánc koreográfiákat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy forgatják, pörgetik a lányokat, akik egyszer csak a Tissúban felemelkednek 6-8 méter magassa, ott folytatják a gyakorlatot, majd technikásan aláhullanak, visszaesnek a fiú ölébe, és akkor innen folytatódik megint a magyar néptánc. Vagy kínai rúddal az egy legények közötti fetélkedés jelenet, egy ilyen banda háború, kakaskodás jelenet, vetélkednek egymással, hogy kik az ügyesebbek a, a falu szélen, a néptáncos legények, akik legényes táncolnak, vagy a kínai rudassászok, akik a kínai rudon dolgoznak. Azt ön meg tudja állapítani, hogy összművészeti rossz szó, nem találtunk jobbat, tehát, hogy milyen, tehát, hogy ugye az ember, ha cukrat rak a kávéjába, akkor azt érzékeli, hogy az felolva, de vagy sem. Ennek az analogiáján ön, mint alkotó úgy gondolja, hogy az, ami ebben elemként megjelenik, az felolva. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy az ember nem érzékel -e soknak, nem érzékeli szertágazónak. Ugye nézz el egy olyan ember kérdéseit kell, hogy meghallgassa, akinek leírta a történetet, aki olvasott a történetről, de aki nem látta. Uh -huh. Ha rossz a kérdés, akkor elnézést. Megvalósult az, amit fél évvel ezelőtt elképzeltünk. Sok hónapon keresztül próbáltunk. Volt olyan, ami azért esett ki, mert úgy gondolták, hogy kiri? Vagy kilóg valahogy abból a történetből, vagy abból, a, abból az ősz... Össze... Tehát, hogy, hogy sok, hogy nem fér bele egy képzeletbeli képmezőből? Inkább azt mondanám, ezt még nem látom teljesen, de nagyon benne vagyok a próbaidőszak legvégében. Még mindig? Nincs meg a két lépés távolság. Inkább azért estek ki dolgok, mert az egyensúlyra törekedtünk jeleneteken belül. Ne uralja le egyiket se, se a cirkusz, se a néptánc. Addig dolgoztunk, addig finomítottuk, akár másodperceken keresztül, hogy minden jelenetünkben, minden koreográfiánkban egyenrangú partnerként szerepeljenek. És egyik profilral rendelkező művése érzi azt, hogy ezáltal kevesebb, hogy egy cirkuszművész nem népitáncol, vagy egy népitáncos nem lesz automatikusan cirkuszművész egy ilyen produkcióban? Nem akartunk senkit arra kényszeríteni, hogy kilépjen a saját tudásából. Ezt a, a fúziónak köszönhetően meg kellett tanulni olyan elemeket, vagy ö, olyan elemekre reagálni, amik addig szokatlanak voltak, de ezt találták izgalmasnak a, az alkotóink. Hogy ők hogyan tudnak, láttak már akár videóra, akár élőben, akár cirkuszt, akár ö, néptáncot, meg kellett tanulni olyan lépéseket, forgásokat, úgy kezelni a másikat, hogy az tényleg összeillen, és tényleg kiegészítse egymást. De olyat nem akartunk senkitől kérni, ami. Amit nem azt mondja, mondjam, hogy összeillik, akkor valójában arról beszél, hogy ahogy önök ezt szemlelték, illetve ahogy ezt nem? megálmodták, abban ez összeillet, hiszen ennek a, ennek a pudingnak még nem volt próbája, ha jól értem. Ennek a Prudignak tegnap a nyilvános volt egy próbája, ott nagyon, meg volt egy szakmai, zártkori szakmai díszbemutató, eddig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Még a premier előtt vagyunk, ma este lesz a premier, bavonából, nem bavonából, nem szeretnék előre inni a medve bőrére. Volt ha... már hasonló kísérlet, amit önök néptánc és kapcsolatban elkövettek? rákossal nekünk ez az első. Voltak előzményei, tehát találkozott már a magyar néptánc és a cirkuszművészet. Egy-egy megcsinált zsánás számban egy három, öt, 10 perces jelenetben. Tehát nem teljesen idegen ez a két, vagy nem teljesen új ez a találkozás a két világ között. Olyan még nem volt, hogy egy egész estés, teljes darabon keresztül tudatosan saját koreográfiákra 70 percnyi mozgásanyag vagy egy 70 perc hosszúságú darab úgy elkészül, hogy ez a kettő világ egy félként van. Benne. Ez egy hány szereplős darab? Majdnem húsan vagyunk. Az nem kevés. Nem. Ez egyébként az előadásnak mennyire nehézsége mára mennyiben forgalmazni kell, hogy ezek a művészek egyszerre rendelkezésre álljanak? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Vagy ez, legyen, ez legyen majd annak a gondja? Ez ami... egy nagyon jó kérdés. Jó, tehát, hogyha ha lesz, lesz érdeklődés, érdeklődés, akkor gondolom majd valahogy megoldják. Azt jó előre tudjuk, hogy mikor, hol lesz, mennyi előadásunk, és akkor próbálunk erre úgy felkészülni. És nincs olyan, mint ami időnként előfordul színházban, elsősorban zenész színházakban, hogy egyes szereposztás, kettes szereposztás? Egészen biztos, hogy lesz? Ha sok, sok meghívást kapunk, sok uh, szereplés lesz. Én felkészülök arra, hogy uh, valakit valakinek helyettesítenie kell. Egy rossz egy kérdés, kérdés, de föl szokták, pont, szokták tenni. Rossz. Ez egy drága produkció, amire persze vissza lehet kérdezni, hogy mit tekint uh, én drágának, és akkor nem tudnék rá válaszolni. Hát nem tudom. Nem tudom. Az első ilyen, amit csináltam, szerintem Szerintem nagyon jól kihoztuk. Nyertünk erre egy stafétapályázaton 5,5 millió forintot, az kiegészítette a Fővárosi Nagy Cirkusz. Nagyon pár tízezer forinttal számoltuk el magunkat. Azt kérdezem Öntől, hogy egy olyan előadásról van szó, amelyet azért... Azoknak tudniuk kell, hogy miről szól, akik erre jegyet váltanak, hiszen ez nem egy hagyományos cirkuszi előadás, tehát akik erre elmennek, azoknak tudniuk kell, hogy ez most már, ki tudja, hanyaszor hangzik el, mert nem találtunk róla nála a jobb egy szót. egy szerelmi történet. Egyrészt másrészt, hogy egy, hogy egy összművészeti produkció. Azt kérdezem öntől végezetül, hogy mikor lehet ezt látni, hiszen ma a legfejebb azok számíthatnak élményre, akik a jegyen kívül valamilyen módon protekcióval vagy mással be tudnak lógni. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb ez látható lesz. Azt pontosan nem tudom megmondani, de a premier után minél hamarabb felkerülhet. A... Ez egy olyan produkció, amely egyébként a diazottak közé bekerülhet, vagy abból adódóan, hogy a nulladik napon van magának a fesztiválnak, a hivatalos programjában nem Ezt szerepel? Ezt off-programként uh -huh. tartjuk a fesztiválon. Köszönöm, hogy a kejfejöncsi rendelkezésére állt. Köszönöm a lehetőséget. Egy kalap, is a cirkuszban, mit mondanak? Sok sikert, jó, jó, rendben van. Akkor sok sikert, vesző vastapsot. Viszont hallásra. Köszönöm a hívását. Viszont Nagyon hallásra. szívesen. A cirkuszfesztivállal kapcsolatban más a való beszélgetésekre, és annak megfelelően éppen a napi program, hogy alakul A program, B program, északai program, gála számíthatnak még a közeli napokban. Az elmúlt percekben van Julászló. után Pál Dániel Leventét hallották. pillanatokon belül kilenc lesz az óra. Nagyjából van még 4 perc 9 óráig. Bármilyen ügyben telefonálhatnak önök. Én megmondom őszintén azon kívül, hogy megint elfáradtam, hát ez ugye az újdonság varázsa. Alapvetően az van bennem, hogy én tegnap hallgattam a Klubrádióban Varjó és Dési János, és most Az foglalkoztat, hogy ez mennyire hiányzott a mai beszélgetésből, hogy én ezt a felvételt uh, meghallgattam-e, vagy sem, és alapvetően az szól az ellen, hogy én valami rosszat követtem el, közben gombokat nyomogatok meg, mi ez a talk egy, talk 2 és ha megnyomom, akkor mi van? Jó. Uh, hogy én a hírszerzésnek a módszerére voltam kíváncsi. Természetesen az egy nagyon fontos dolog, hogy a beszélgetésben mi hagzik el. Sőt, alapvetően ez a fontos, de, de számomra teljesen megmagyarázhatatlan. De megmagyarázható csak csak a végkövetkeztetés borzasztó, hogy egy olyan beszélgetés, amelyben politikai riválisok beszélgetnek egymással, ott feltétlenül, vagy nem politikai riválisok, de ebben az esetben azok, azok abban kell, hogy számoljanak, hogy a beszélgető partnerük jó, rossz szándékból, bár a jó szándékot nehéz feltételezni, rögzítik a beszélgetést, hiszen egy normális esetben, hogyha egyébként anyagiakat ajánlanak föl, amely megsérti a beszélgetőpartnert, akkor a beszélgetőpartnert fogja magát és visszautasítja az, hogy visszautasítja egyben a hangfelvétellel az ügyészséghez fordul az az én szememben provokáció, ami persze lehet cél, de az már egy másik történet. Ebben most nem azt mondom, hogy mentes vagyok abban a tekintetben, most nem szeretném a magam bűnőségét nagyon elkenni, mint aki valamibe belelépett, és most ezt próbálja felettetni, hogy a hangfelvételt nem hallgattam meg, de mert ugye a történet arról szól, hogy közben vannak olyan hallgatók, akik a hangfelvételből különböző részleteket küldenek el nekem belé, hogy ők se hallották a hangfelvételt, de vannak benne kihallgatott részletek annak függvényében, hogy éppen hol olvastak róla. 061 877 0877 -1. telefon még befér. Ez a borzalom, ez az, amire azt mondtam, hogy én nem fogom meghallgatni, de most nincs erőm kicserélni. Aztán abba fogom hagyni azt, hogy online hányan hallgatják a műsort, mert abba csak belebolondulni lehet. A mai legjobb helyezésünk az azonos volt egyébként a tegnapival. 12-ek voltunk a rangsorban. Igaz, hogy a a hallgatások számában felülmúltuk a tegnapot, de hogy most azt mondjam, hogy a Spirit FM érje utol a rádió gagát, ahol 798, 80 pedig 701 volt a rekord, abban van valami szegénységi bizonyítvány. Mindenesetre elmondom önöknek az adatokat. A Rádió 1 az utolérhetetlennek tűnik a maga 39 ezeres számával. Utána jön a Retro Rádió óriási lemaradással 14 ezerrel. Ezek kerekített adatok. Tehát a 39 ezerhez képest a 14 ezer az tört adat. A Petőfi Rádió szintén óriási utcahossal van lemaradva. Ők 9 000-el rendelkeznek. A klub rádió ismét óriási lemaradással, 7500, a Besztefem következik megint óriási különbséggel, 4400-al, Jön a Schlager FM 4100-al a Kosut rádió. Ö, rosszul mondom, mert a, ugye a, a Kosut rádió az egyébként elegánsabb helyen szerepelne, csak itt már most a hetedik, de korábban 6500-a hallgatták. A Jessit 2100-an, amikor a legtöbben hallgatták, a megadens rádió, amiről még életemben nem hallottam, de ez nem jelent semmit, ők 3300-al rendelkeztek, tehát most 9-ek, de egyébként ezzel a 3300 zal ezzel egyébként csak nézem a 8-ak lennének, és nem 9-ek, mint most Kig Duna rádió. 2100, Rádió 88, 1500, cool FM 1100, Rádió Gaga 800, és utána jön a Spirit FM. Hát, nézzék, ha az ember őszinte, akkor azt mondja, hogy a maga uh, szerény 700-as adatával, valamit állított, valamivel be kell szorozni, de én ehhez aztán már végképpen nem értek. Azt nézem meg, mert azt még meg kell, hogy nézzem, hogy a civil az hol van aztán jönnek a szolgáltatások a hitrádió hát a hitrádió is lényegesen megvert bennünket egyébként a mai reggel folyamán 2190 azért az sokkal több most ugyan sokkal kevesebben hallgatják, mert most csak a 28. 330 -a, de 2190 azért az több, mint a 200, amivel ez a reggeli rádió műsor között. A tilos rádiót verjük mi, a Mária rádióját is verjük. Ez nagyon érdekes, egy inforádiót verjük. Azt nem gondoltam volna. Az nagyon meglepő. A karc-effemet nem verjük. Láttam, láttam. Azt láttam, köszönöm. Még be, meg a efemet is verjük jelentősen. Csak a nagyokat említem. De ezt abba fogom hagyni, mert ez, ez az én esetemben ez borzalmas következményekkel jel. De Csak erre fogok figyelni valamint azon fog gondolkodni, hogy hogyan lehet növelni, és szerintem ez egy teljesen rossz. Bár most éppen az ellenkezőjén teszem. Nézem, egyáltalán az első 84-ben nem tartom a civil rádiót. A Vörösmarty rádió, amely ugye megmenekült, vagy nem menekült meg, de szintén ő volt a testvére a civilnek. Ők a 88 ok az Ero News Zeru is megverne bennünket egyébként a a 800 val Hát az első százban ban nincsen benne a civil rádió, ami azt jelenti, hogy 30-nál kevesebben hallgatták reggel. Szomorú hír. Két, Itt nincs hírek? Nem fél a sötétben. Akkor ezt megsüntöttem. Jó reggat! Jó napot kívánok! Halló! Figyelek! Ja, jó, mert közben az interneten meghallom, hallom, én nem fogtam telefonálni. Most csak azért hívom, mint kuriózum, ha Igen? nézvegeti a, az adásrendet. A civil rádiónál az hogy kell 7 hát, azt hittem, hogy mind a kettőn megy, de ott valami hölgy beszélt. Egy 20 percet. Igen. Figyeltem. De azaz, mintha a kejfájancsi menne ott. Hát ott van feltüntetve, hát valószínűleg nem volt arra energia, hogy, hogy azért ők most jelenleg mással vannak elfoglalva. Na jó, akkor csak Köszönöm szépen. szép napot! Önnek is! Yes, nem! Többen kérdezték, hogy a műsor mennyi ideig tart, és ugyanolyan szabadságon van, -e, mint egyébként. Tehát nyilván vagy az elején, itt leszek fél tízig, egyébként pedig a műsor itt is pontosan annyi ideig tart, amennyi ideig az ember azt érzékeli, hogy érdemes itt lenni. 877 0877, bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt! A borosztálkozásnál összevágtam magam, nem lehestem a ő miatt eszembe jutottam, amikor borosztálkoztam, hogy reggel is mondott nekem. Mikor próbáltam, próbáltam hogy őrült érzem a, a hangot, hogy a, a, emlékszik rá az adásról, beszéltünk, hogy mennyire tisztult le. És hozzátettem azt, hogy bár még nem találkoztunk személyesen, és erről egyből leheltem, hogy hála Istennek. Ez eszembe jutott, és elejtettem a borosztálkozást, de akkor már késő volt. Még hírt, nagyon nagy volt. meglátott engem. Ez vicc volt. Most egy professzionális rádióban zene szólna, de mintha nem készítettem semmilyen zenét, így nem fog zene szólna. Ebből is látszik, hogy a rádió professzionális én nem vagyok az. Érdemes volt ma tekerned az izéket? Nagyon. Igen? Tehát előre jutottuk, mint tegnap? Abszolút. Sőt, méréseket is végeztem. Az teljesen jó. Annyira tudományosan meg tudom most már magyarázni, hogy jól szól. Jó. Ez megnyugtató. Ezt sem hallgatjuk, nem? Nem. Nem. Nem. Közben azon gondolkodom, hogy te hol nézted ezt a hallgatottságos dolgot. Ugye megmutattam. Jó reggelt. Jó reggelt. jó holnós igány. Sziasztok. Amit mondtál, adat adatokat, a minden, minden okostelefonon van egy olyan applikáció, ami nem igényel internet azért nem hallgatják a rádiót online. Van egy ilyen, amikor be lehet és a kedvencek között. Én interneten is hallgatom a rádiót, és hallgatom a 9. emleton a szobából rendes, elemes rádió. De most mér... gyakorlatilag mit mondasz azzal a kapcsolatban, amit én az előbb említettem? Hát nem, csak annyit jelentettem, hogy mondom, meg ugye említetted, hogy a rádiót kevesen hallgatják interneten. Igen, azért, mert a másik rádión sokkal jobban benni, hogy semmiféle pénzösszeg nincsen. Tehát, Jó, de ez nem magyarázat arra, hogy közben a rádió egyet még hallgatják annyian, tehát elnézést ez így ebben a formában nem stimmel. Miért hallgatják a rádió egyet, rengetegen, miközben a, a, a retro meg kevesebben? Mi a magyarázat? Hát azért, azért, mert a retro rádión vagy a, a vételi viszonyok nem, a nagyon jó vételi viszonyai vannak a retro rádionak. azt hiszem egész Magyarországot leteríti, a többi viszont nem. Hát ezt tudom, mert beülök az autóba, és eladjom Budapestet, elmegyek Gödöllőfele, ott már nem lehet azokat a rádióalmasokat azon hallgatni, hanem inkább interneten. Le, ez észszerű magyarázatnak tűnik, most hirtelen, hogyha a retro rádió foghatóságáról és a slá, a, a, a rádió egy foghatóságáról kéne levizsgázni, akkor csak azt tudnám mondani, hogy bár a Spirit fm -nek lenne hasonló, de ezzel most egy vágyámat fejeztem ki, nem pedig a reális tudásomat Jó, figyelj, a másik két. rendben. A... Van. Nem, nem az tudom, az... Fog, fogalmam nincs arról, hogy a két rádiófoghatósági viszonya egy az egyben magyarázza-e az internetes hallgatottsági különbséget, könnyen lehetséges, igen, és könnyen lehetséges, hogy nem, nem vagyok tisztában az adatokkal. Mint önök is tudják, ez a műsor 14 éven aluljaknak nem valós felett és csak korlátozott mértékben. Szerinted, Marci, hogyha engem Facebookon beült, M -b, aki azt írja, hogy egyedülálló vagyok, nincs hozzáférésen pornó videókhoz a Facebookon, kövessen a kamera előtt, és egy ilyen csábosan mosolygó nő van, ő barátkozni akar velem? Valószínűleg igen, és a pénzedre vágyik. Jó, tehát nem a rádió műsora, nem, nem, nem, nem egy Ak rajongó. Akkor töröljük. Ilyetek nem töröl, mert nem is lett ismerős. Ezt a számot sem szeretném. Azt, hogy én ezt nagyon halknak hallom, az azért van, mert elfáradtam. Midnight. Midnight. Midnight. Midnight. Midnight. Midnight. mert Midnight. Se meg az American Midnight. Midnight. a Midnight. Midnight. Midnight. Midnight. Midnight. XY, aki férfi. Tisztelt Fialó, nekem megaldódott a rádióadás vétel, ugyanis családi összefogással vettem egy internetes rádiókészüléket. Nagyon jól fogható az adás, nem sisterek, nem csöpög, igaz, elég drága a készülék, a nyugdíjam negyede. Ennek ellenére ajánlom mindenkinek, aki lakásban rádiózik és szereti a változatos zenéket, valamennyi földrészről lehet adásokat fogni, zenei stílus szerint lehet válogatni. Ha olyan a műsor kírja az aktuális zeneszámot, előadót, a világ 2000 pontjáról lehet időjárás infót szerezni. Én kerepes környékén lakom, a hagyományos rádióval már a civil rádiót is nehezen lehetett fogni. A spirit meg egyáltalán nem jön be, tehát örömmel hallgatom továbbra is a műsorát. Üdvözlettel XY-naki férfi Kevés a nyugdíja, vagy sokba kerül egy ilyen rádió? Tulajdonképpen arról beszélünk, amit egy mobiltelefon is megcsinál. Ezt mind tudja egy mobiltelefon, amit felszoroltál. De a hangja jobb egy rádiónak, nem vagy nem? Nincs különbség. Már úgy értem, már hogy érted, hogy egy rádiónak? A rádió hangszorújának. A ha földi vétel során szerzett hanganyag. Az nem jobb minőségű, mint egy online stream. Ja. Az meg, hogy milyen hangszórón hallgatod, az meg egyéni ja. probléma. Ezt ezt megszüntetem, ki nem dobom de... hangosan volt a zene a beszédhez képest, hogyha szabad ezt megjegyezni. Köszönjük. Nekem is ilyen érzésem van, de... Te azt mondod, hogy nem. Ne, azt nem mondtam, hogy nem. Csak azt mondom, hogy most jó. Most jó? fog. Okay. Yeah. Az igazság az, hogyha nem telefonálnak, én abba hagyom. Elfáradtam. Meg gondolkodom ezen a varjulászló történeten, megmondom önöknek őszintén, ezt majd elmesélem önöknek holnap, ebben most nem kezdenék bele. De ha ide ragasztanak, és ahhoz azt kell, hogy telefonáljanak, akkor maradok fél tízig, de ahhoz azt kell, hogy telefonáljanak, ezt megszüntetem. 061877-0877, ez a két telefonszám áll rendelkezésre. 9 óra 21-ig maradok, ha nem telefonál senki sem. A zárózeném az még nem tudom, azt a Ján Borlacitól meg kell kérdezni, hogy az hol van. Te látszója, hogy látsz Tehát 061-877-0877, ez a két, a két, a két elérhetősége van, ezt jól elmondtam. Ez még a régi szöveg. Jó, hát ezek automatikusan vissza visszajönnek. Kaptunk egy üzenetet csöpögésükben. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt, Megtaláltam, megtaláltam, boldog vagyok, hallgatom Önt, hallom, nagyon rosszul, de hallom. Nagyon örülök, nagyon szépen, köszönöm. Azt írja XY, aki férfi, hogy de miért most? Hogy a csöpögést én pittyegésnek nevezném, itt egy adásból kivágott részlet, ezzel jól lehet hallani, tessék. Köszönöm szépen a proszektrúrára küldtem. Hát az anyagot a proszektrúra meghallgatja, elemzi és véleményt fog alkotni. 061877-0877, hoztam 154 ezer cd-t, de most az egyiket se találom olyannak, amit meg akarnék hallgatni. Ebből az következik, hogy tényleg elfáradtam. Jó reggelt! Jó reggelt, jó ja, Horváth Péter! Hát először is azt fogom Komoly kitartást kell tényleg az, hogy el leheteket érni, mert nagyon sokszor ez a postafiók jelentkezik, de ezt biztos ki fogjátok tudni küszövölni, tehát ebbe reménykedjünk. A másik azt mondta, hogy minden témában lehet beszélni, ugye? Mondtam? Igen, ezt mondtam. Kérlek szépen, biztos hallottad, hogy múlt héten az egészségügyi dolgozók szakszerze, bejelentett, hogy 25 ezer ápoló hiányzik országosan, ugye a különböző kórházakban és egészségügyi intézményekből. leültem és kiszámoltam, hogy ezen az állam milyen jól jár. Még pedig azért, mert kiszámoltam azt itt, hogy mondom, kicsit Dili vagyok, hát ismersz az engem, hogy mondjuk egy ápolónak a nettó fizetése 150 ezer forint, az egy solid pénz. Ezt beszoroztam egy éves fizetésre, ez 44 milliárd forint képzeld Tehát magyarul, hogyha nem kell kifizetni ezeknek az ápolóknak a 44 milliárd forintot a 25 ezernek, akkor az állam ennyit tud spórolni, és kb. azt hallottam, hogy 50 milliárdot ad most az egészségügynek. Tehát magyarul olyan, amikor nem adna semmit, vagyis, vagyis semmi. De te erre, az, erre a jelenségre úgy ö, nézel, mint egy pozitív jelenségre? De hogy nem pozitív, csak én, mint költséghatékony, tehát szeretem, ez olyan, mintha hogyha nálam a boltokban két ember munkát egy ember végeznél, egy ember fizetésével. Én ezt értem, Péter, de én ezt nem nevezném költséghatékosságnak. De. de. Tehát, hogy ne lehet az állam szemébe, az állam törzsébe. A költséghatékonyság az, az az, amikor valamilyen produkciót, vagy valamilyen tevékenységet az ember olcsóbban végez annál, mint ahogy egyébként azt más végzi. Itt arról van szó, hogy ezt a tevékenységet senki nem végzi el. Persze, hát de, de mis, persze, hogy nem végzi el senki. De, de nem az, az életem, ez nem költséghatékonyság. Ez alapján egyszerűen lenne, hogyha mindenki meghalna. Igen? Nem fogod elhinni, de a mobiltelefonot csipogása a is. Igen? Aha. Tehát az üzenetek, amelyek érkeznek rá. Jó, oké. Okay. A mobiltelefonomat, ahogy ezt megelőzően, most se kapcsolom ki. 061 0877 Kejfej Jancsi 2020-as évfolyamának második adását hallották. But... Több kitartást a telefonálónak. Csütörtökön válaszol a sajtó kérdéseire, talán emlékeznek még rá, hogy tavaly milyen futásban vettem részt önként és annak érdekében, hogy én is jelen lehessek. Most csütörtökön én egy szalmaszálat nem teszek keresztülő annak érdekében, hogy egyetlen kérdést is feltehessek a miniszterelnöknek. Nincs az a... Ha meghívnak, elmegyek de. Én nem megyek oda, vagy nem próbálok annak érdekében tenni. Jó reggelt! Lakatos Istami, jó reggelt! Szia. Lehet három közérdeki kérdésem? Persze. Az első, hogy az előbb, amikor hívtalak és nem vetett fel, akkor hadd csöngés és után hangos uh -huh. hogy erre van -e esély, hogy ezt funkció. Szerintem lesz rá esély. Jó. Lesz, lesz. A második, az a, ha már a marciót van, ma szeretném kiadni a lehetőségből, megkérdezem, hogy szakmailag talán felkészült ebben. Nem, talán. Oh. Bár, biztos. És akkor kérdezni? Abban nem biztos, hogy szakmailag felkészül, amit kérdezni akarok. Hogy az mind múlik, hogy a bizonyos körzetekben jól hallani a rádiót, bizonyos körzetekben pedig Budapesten belül nem, és hogy ezzel lehet-e változtatni, hogy ez ne így legyen, hanem mindenütt jól lesz hallani. Sok hát én kocsiban ülök, és vannak olyan részek a városban, ahol szényel szemre a mobiltelefonomra átkele váltsak, hogyha élvezni akarom a műsort. Igen, sajnos ez nagyon sok paramétertől függ. a adó torony teljesítménye, az antenna magassága, különböző tereptárgyak, mindezek földrajzi elhelyezkedése és az rádióban van <tos> a nyit hogy ezen váltottason nagyobb adóval nagyobb eladást elérjük Ez nem a egyébbel, vagy... nem a rádió múlik, hanem a műsorszolgáltatási szerződésen. Viszont, tehát Magyarországon... Amit viszont ez enem oszt ost, így ilyen módon be van határolva ezen tevékenység. Tehát hogy nem, tehát hiába, tehát nem műszaki kérdés ez a ez a dolog, hanem jogi. Erre van a lehetőség. Ért, értem, csak ebből következően nyilván egyre több ember fogja interneten hallgatni, mert ez a jövő. Egy-két egy, egy, kilométeren belül látni. Nézd, két nálam, két. nálam tökéletesen fogható, tehát ha valaki például a nem hagyja el, hmm. függet attól, hogy a Lobenwein a Sasadi úton rosszul hallotta, én jól hallottam a Noreszal szemben, de ezek Gyakorlatilag egy rádiumisok esetében nem releváns adatok, de, de azért vannak a városnak olyan körzetei, a belvárosban jól lehet hallani. Természetesen a vevő készüléken is nagyon sok minden múlik. Az, a, a, az ahhoz csatlakoztatott antennával, hát rengeteg, sokat lehet erről beszélni. Szakmailag lehet fogni például... Maga a frekvencia ennyit tesz lehetővé zömében, tehát azt lehet mondani, hogy ebben alapvetően a frekvencia váltás esetén fog beállni a hallgatásban is változás. Most jön a harmadik kérdés, a másodikkal, hogy én az elmúlt két-három hónapban nagyon gyakran a műsornak egy bizonyos szeletét már interneten hallgattam meg utólag archívumból. volt. A Spirit Rádiónak lesz -e ugyanilyen archívuma, ahol az ember délután este belül a kocsiba reggel 10 vissza tudja hallgatni, amiről lemaradt. Igen, én úgy tudom, hogy igen, és ezzel kapcsolatban az lett ajánlva mert a szó hagyományos értelmében, ahogy tudom, nincsen, hanem csak keresem. A SoundCloud-on lehet megtalálni. Illetve a Facebookon, azt Illetve mondta a Facebookon. az ötödik a Én meg is találtam a tegnapinak a... az, az archívumát, vagy felvételét, vagy hogy kell ezt szépen mondani. De hát a cd van egy Facebook oldala, és ott lehet ezen bányászkodni. Van bizony. Jó. Elküldtem neked. Nagyon szépen köszönöm. Akkor további jó mulatást várom a harmadik. Oké, okay, rendben van. Én is várom. 061-877-0877, most már fél tízig maradok, tehát ez a pár perc, ez ezen nem múlik semmi és sem, ha nem veszik rossz néven, zene nem lesz. A Facebookon a egyébként úgy kell keresni, hogy Spirit FM 87.6. Facebook.com per Spirit FM 876. Kaptunk egy üzenetet csöpögés ügyben. Azt mondja, tisztelete, még egyszer, még egy megjegyzés, ha lehet, eléggé behallatszik a műsorba a külvilág. Miközben horvát étterem beszélgetett, halkan hallatszott, hogy éppen lejátszák azt a hangfajt, ami a csöpögésről küldte. Hát ez, ez, ez abból adódik, hogy a marcinak be van kapcsolva a mikrofonja, és hát, mint ön is tudja, én legfeljebb ha kakilok és pisilék, azt nem közvetítem, mert nem hiszem, hogy az közérdekű lenne. De ezt leszámítva, ami itt ebben a térben van, az mind nyilvános. Az pedig, hogy a hangzás jobb legyen, annak érdekében, Bocsmarci, majd, hogyha lesz, lesz. lesz Próbáltam, lesz mód, akkor majd tesz. Próbáltam találni a telefonodon fülhallgató csatlakozót, de nem találtam. Valahol biztosan megpróbáltam mm. a halkan csinálni, de nem sikerült. Szerintem semmit sem se csináltál rosszul, valahol van rajta egy. Én nem akartam szétszedni. Jó, azt jól te <gül> Már ahogy velem szemben, ezt is adra, volna, igen. <gül> Én csak szétszedni tudnám. 061 0877 először és csönd lesz, hogyha ha nem telefonálnak amit egyébként akár hihetnének annak is, hogy közben megszűnt az adás de nem ez történik megjött, köszöni fókusz, úgyhogy egyelbejel vagyunk Ez nagyon aktívan jelentkezik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, drága fiatalok, éjszakai ismétlést igen, igen, igen, igen. Három óra hajnali ha lehetne még szavazni. Három óra? Igen. Jó, rendben van, fölírtam. Köszönöm. Köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm. Én is köszönöm, ha bár, bárki, aki egyébként évként javaslatot akar tenni arra, hogy mikor legyen az éjfél ismétlés, azt ma, szerdán, csütörtökön, pénteken és talán még a jövő héten is megteheti, ebben azért van annyi, van annyi rugalmasság, hogy a hallgatói kívánságokat itt összegezhessük, meg én is elfelejtem időnként, annyi minden van a fejemben, és közben effektíve fizikailag elfáradtam. Be, hozzá kell tennem, hogy abban a három hétben, nagyjából három hétben, amíg nem volt Kejfej Jancsi, egészen másféleképpen alakultak az alvási szokásaim. Erről Marcival valószínűleg, amikor sörözni fogunk, akkor fogunk beszélgetni az ő alvási szokásai, hogy a változtak azt követően, hogy a rádiókút elhagyta, és hogy ezt az ember mennyire teheti konzekvenciák nélkül, E, azt nehéz megmondani, hogy én általában 5 órakor kelek ilyenkor, soha nem keltem 5 órakor december 20-a és január 6-a között. Jó reggelt! Jó napot kívánok! Halló! Igen! Jó napot kívánok! Önnek is! Halló. Szeretném én is a három hajnali 3 órát kérni. Igenis, behúztam estigulát, én is köszönöm szépen. 061877, 0877 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! A, az lehet, hogy valamelyik telefonvonalnál van egy ilyen furcsa ciripelés. Uh, leginkább akkor, amikor a betelefonáló hallgat, vagy mert nem tudja, itt már mindenki mindent tud. Marci, hall. ne harag, ugye te bólogatsz? Persze lehet. De az oké, okay? az, az nem. Az, az nem, az nem. Is nem. Is mi csak egyszer idegesítő. Minket is idegesít. Jó, akkor marad. Van cilipel és elhárítás, de... tehát... Itt vannak lenne. a szellemírtók. Dolgoznak. Tényleg lehet látni, é. hogy felkelt a nap. Jelentem felkelt a nap. Ez nagyon Mondtam. sok hátránya jár, mert meg fogom nézni, hogy a sárhányomat mennyire bontottam le. Azért őszintén remélem, hogy túlságosan nem. Ne, valaki még itt 061 0877, senki többet? Már nagyon az, egy-két dolog, amit észrevettem hallgatás közben, internetes adást hallgatom, csak ma megfigyelhető, amikor telefonál valakivel, akkor magas 13 10 ezt neked, ez nem az Nagyon én jelentemben, 13-14 kHz Még 50 másodperc. Nem tudom, hogy jön ki. 9 óra, 29 perc, 35 másodperc van, és még 42 másodperc, az sehogy se jön ki, de mindegy. Nem tudom, hogy az én hangomat jobb hallgatni, vagy a tiéd. Biztos a tiéd, de ez most hogy jött elő? Oda van írva. Igen? Ez hol? <gül> azt mondja, Marci maradjon nagyon jó hallgatni a hangját, ön is nyugodtabb. Nem azt mondja, hogy jobb a hangja. Azt mondja, hogy... <gül> jobb hallgatni. <gül> Oké. Okay. Hát akkor itt a vége fusselvéle, döröpontfialajanos kukac, gmail.com második adás abszolválva. Rosszat nyomtam. Mm. Nyomás még dolgozik.